Jó reggelt! hát mindig is lehetett azt tudni, hogy kaland az élet. Lehet, hogy odaát is az. Nem is tudom, melyik kalandomba kapjak bele. Új japán autómban, amely most már annyira nem új, december elején lesz egy éves, de hát azért az majdnem újnak számít, abban van GPS. Valaki mesélje el nekem, aki hozzáért. Ért hozzá. Hogy Budapest Rádió. Hogy egy GPS-nek az ennyim ezt nem tudja. De én már láttam olyan GPS-t, illetve tapasztaltam, hogy tud úgy működni egy GPS, hogyha a városban munkálatok folynak, akkor az a G, azzal a GPS tisztában van, és akkor segít az autósnak ezt elkerülni. Ha valaki tudja folytatni az elkezdett mondatomat, 061489 és 0999 06 0367 1161 csupa vagyok. Csucsováldez ki más. Zongorázik, akit nem hallottam musziában. A fene egyemek. meg. Valaki azt hívja, hogy víz alkalmazás, de most azt kérdeztem, hogy a GPS az ilyet nem tud. Tehát ott nincs olyan, hogy olyan szoftver, vagy hardver, vagy anyám kinya. Én ezt értem a vész, de most azt kérdezem, hogy én láttam GPS-t, ami erre alkalmas. Ezt értem, de az én automban van egy GPS, az erre nem alkalmas. senki? Hét óra után, hat perccel egy árva hallgatóm nincs. Akkor azt kérdezem, hogy a víz alkalmazást azt mindenki bekapcsolja-e akkor, amikor elindul? Már akinek van ilyenje? Tudom, hogy nagyon reggel van, már akinek, de most önmagamat nem hívhatom föl telefonom. Jó reggelt! Szervusz, János Lági Péter vagyok! A GPS-eknél úgy van különben, tudtam ma, hogy ha folyamatosan tudja magát frissíteni, akkor tudja... Oké, okay, ahhoz érzel. mi kell? Hát ez jó kérdés. Oké, okay, akkor innen folytatjuk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, ezeket a GPS dolgokat leginkább kétféle, kétféle felé kell osztani. Az egyik az, ami be van építve a fixen a kocsiban, mm. navigáció, a másik mm -hmm. pedig a külön navigáció. A külön navigációkon létezik egy TMC vagy TMC üzemmód, ami nálunk a Petőfi Rádió egy kódolt információban le tudja szedni az éppen folyó Állj, mi is, Nálunk a Petőfi Rádióban, ez, ez Tehát Magyarországon és egész Nyugat-Európában valamelyik rádió adónak a frekvenciáján kisugároznak egy kódolt információt, Igen. amit az én TMC vagy TMC képes navigációm tud venni, és fölteszi az én térképen, ez az. Ez valami szoftver kell, vagy ez a készüléken kell múlik? Én egy, egy teljes izé, amatőrrel beszél, aki olyan szavakat használ, amit nem is biztos, hogy jól használ. Tehát, ezt tulajdonképpen a GPS-eknek az újabb verziója, újabb generációja tudja és hogyha ez a, ez a képessége be van kapcsolva, tehát aktiválva van, akkor ő megkeresi, hogy a Magyarországon lévő összes rádióadó közölmű tud fogni, hol információkat, és hogyha ezt megtalálta, okay, akkor költeszé ezt a közös... Mondjuk, azt, hogy értem, nekem most az az érzésem, hogy nekem ilyen nem nincs, nem tudom, hogy miért nincs, mert csó pénzbe kerüthet az izé, de ez magánügy. Azt kérdezem öntől, ha tudja. Ha én, mint izé, ások egy nagy lókat, egy felújítás keretében. Arról én értesítem az akárkit a Petővilág jólámoz. Ez a probléma, pont ez a probléma, hogyha most én mondjuk a nyugati határoz közel vagyok, és ezt, a, ezt az információt, ezt a mondjuk dugó információt, vagy útszalüli uh -huh. információt lekérdezem a magyar, magyar szolgáltatótól, illetve mondjuk az ausztriai akkor azt lehet látni, hogy Magyarországon nagyon ritkán hébe-hóba kerülnek fel információk, tehát nem De napra ez kin múlik ez, kinek kéne megtenni? Hát ez nagyon jó kérdés. Ausztriában vagy nem napra készen nagyon pontosan fölteszik ezeket az információkat. Jó, de ezt valójában mondjuk, az, aki ott dolgozik, azt teszi meg, vagy sokkal inkább a tervező, mondván, hogy ő nem, tudja, hogy... Nem, nem, mondjuk, mondjuk azt, hogy ez az útinforma. Tehát az útinforma, hogyha Oké, okay, de hát az, az útinform szomor... honnan tudja? Az útinforma mondjuk bejelenti a szolgáltatot, hogy... Hát erről van szó pontosan, az, hogy valakinek be kell jelenteni. És ezt, ezt valaki ott, valami ember szépen begépeli a rendszerben, a koordinátáit, és az nekem már Mert ugye a rendszer ugye ezt automatikusan nem érzékeli, nem arról van szó, hogy felülről Honnan, látja. Hát, de nem, nem, ezt föl, valakinek föl kell vinni. De Magyarországon ennek a szolgáltatásnak, mint sok más szolgáltatásnak a színvonala nem közelíti meg azt, amit ezt, ideális volna. Elmondom, hogy ez lényegtelen, és az országban ennél csak nagyobb problémák vannak, de arra tud válaszolni, hogy mondjuk ez, amiről mi beszélünk, ez miért nem működik úgy, mint Ausztriában? Mik kéne ahhoz? Hát, ez Ugye visszakérdezhet, hogy én ezt miért kérdezem, akkor el fogom önnek mondani, de most én, még nem tartok Én nagyon jöttem a kérdésnek a, az élét. Nem, az él egy a határa... következő? Van még egy perce? Igen, van. van. Én svábhegyi otthonomból, közelebb nem írnám le, egy meghatározott útvonal jöttem, minden mint az ökör hogy ez a legrövidebben vagy sem, Nem tudom, én úgy döntöttem, hogy ez a legrövidebb, és tényleg nem volt hosszú. Most a fehér az utcákat neked ezze fogalmam nincs. A saját környékemen se tudom az utcákat, utoljára újlipótvárosban tudtam, hogy balzak utca sallai, tudom, nem úgy hívják. Na, itt fogalmam nincs, hogy hívják az utcákat. Megyek. Mit ott szemmel vezetek, még képes vagyok látni, arra megyek. Most a fehérvári útnak a felújítása kapcsán naponta nem viccelek, naponta vannak olyan változtatások, hogy egyszer csak azzal néz ön szembe, vagy szemben, hogy oda behajtani tilos. Néhány autó erre szarik, elnézést a misar 12-20 óliaknak nem valós feletések igen, korlátozott mértékben, és nem lehet eldönteni, hogy azért szarik rá, mert ő tudja, hogy a folytatásban nem egy irányú, hanem azért, vagy azért, mert ott közben ástak egy kurva nagy lukat, Aminek következtében két autó nem fél el egymás mellett. Ez megint egy másik kérdés, hogy amikor be akar fordulni balra, akkor nem tud befordulni balra, mert olyan mennyiségű a szembeforgalom, hogy képtelen befordulni. Tehát muszáj pirosban befordulnia, és maga mögött akkor a sor keletkezik. Ezek már ilyen forgalomszervezési kérdések, de azt gondolja el, hogy én most végre szabályosan eljutottam oda, hova mindig is eljutottam. És azt képzelje el, hogy oda, ahova beszoktam menni, hogy aztán onnan menjek egy baromi bonyolult útvonalon a rádióba, ott ki volt írva, hogy Zsák És akkor azt mondtam, hogy hát azért ez már nekem sok, én bementem, gondoltam, hogy hát ha lesz egy fal, akkor megállok, mert azon én se tudok átmenni, de nem volt egy fal, hanem mindenféle ilyen sárga felfestékseg az úton, tudja, ami aztán fel is foszlik, mondjuk most az Erzsébet hídom. Igen, de most az Erzsébet hídon van egy olyan, amit konkrétan úgy néz ki, mint az ögörhúgy az de tényleg. Uh, és azt oda behajtottam, és tudtam tovább menni. És én azon gondolkodtam, hogy vagy nem azon gondolkodom, hogy az van, hogy tényleg kaland az élet, de én nem tudom, hogy Dániában hogy van, és Ausztriában nem is érdekel. Csak az jut az eszembe, hogy ez miért van így nálunk? És hogy, tehát, hogy, és és és hogy erre, ha ezt elmondanám az Elsimonnak, akkor azt mondaná, hogy hát ő ez nem ért, mert hát ezek a legnagyobb gondjaim, de hogy én tudnék élni ilyenek nélkül, és még egyszer a gyerekihezés és az ennél fontosabb dolog, de most én nem azzal találkoztam reggel. Ez napi probléma a mindazoknak, akik ilyen navigációt használnak. Főleg de nem az, hogy a, aki ezt csinálja. Tehát Te egyszer csak kirakja, hogy, kirakja azt, hogy... hogy és nincs olyan, hogy út. hát nem tudom, lehet, hogy lassan Debrecennek kéne mennem, és onnan kéne visszafordulnom, hát abszurdum. Hát azt meg, hogy hogyan van ez az egész kivitelezve már elnézés a germanizmusért. Hogy az apukám mondaná, hogy a, a, a gálája menjen ki annak, aki ezt az egészet így csinálja. Nem mondom, hogy visszafordulok, mert miért fordulnék vissza. De a mai műsorom arról szólna, hogy valaki mondja meg, hogy ezt ki csinálja így, és hogy annak valaki mondja meg, hogy ne így csinálja, mert aki így csinálja, és ért hozzá, az valószínűleg nem így csinálni is tudná. Pont. Nem jutnék el sehova. A szemlélet igazából, ami fontos, a szemléletbeli különbség. Ha valaki nyugat nyitott szemmel jár Nyugat-Európa vagy a tengeren túlon, és ott lát egy újrahajtást, azt látja, hogy a munkások azzal kezdik, hogy oda, ahova a földet majd ki fogják termelni, egy fóliát fektetnek le a fűre, hogy másnap például, amikor befejezik, akkor a fólia fölszedése után a fű az ugyanolyan sértetlen maradjon, és ne legyen nagy kosz és nagy sár azon a helyen, ahol mondjuk kiástak egy, egy gázszerelésnek vagy egy vízszerelésnek az aknálját vagy épp a munkások is milyen kultúráltan képesek ezt megoldani, vagy mondjuk az útfelújítás, vagy az m 0 a felújtás nem a legnagyobb csúcsforgalom idején történik, hanem mondjuk éjszaka, este tiszka neki kezdenek, és reggel hatra be is fejezték, és útburkoljettek felfestve. Nálunk ez nem így működik, és ez a probléma a navigációs programokkal is. Ezek a statikus a, programok a navigációs ugye csak megy az egész után. A statikus programok, amik ugye fel vannak kelepítve egy, egy, egy japán autónak, amit ugye fél évenként vagy évente tudok egy jeep, egy pendrive ot frissíteni, uh -huh. ott tulajdonképpen mindig azt az állapottat uh -huh. tartalmazák, ami egy, kb. egy fél éves követi uh -huh. követi az aktuális dolgokat. Ha ez a PMC funkció működne az adott navigációban, és szorgos kezek begépelnék minden reggel az utinforumtól, meg a gázvizektől, meg a vízművektől kapott utca, ez akkor is, is megbolondulna, mert, mert nem érteni, hogy miért kell minden nap más útvonalon közlekedni az hát, ugyanoda. Ezért használnak most már nagyon sokan ezt a bizonyos véznevű nevű alkalmazást, ami ugye fut iPhone-on is, meg Android-os eszközön is. Azt honnan odakész. tudja azt, amit ez nem tud? Azt honnan Ő, kapja az rész, információt? Két, két esetből. Egyrészt a programnak a, a működtetői, azok fölteszik ezeket az információkat. De honnan a tudják pedig, meg? Ők honnan tudják meg, amit mások nem tudnak meg? Megteszik, veszik azt a fáradtságot, hogy lekérdezzék a szolgáltatóktól, a vízműtől, a gázműtől, egyebektől, ahol ilyen bejelentett felbontás van. És a másik, ami sokkal fontosabb, hogy én vagy ön menet közben, ahol találok egy ilyen esetet, útfelbontás, útgyűjtőkölett, baleset, bármi történik, ott rábökök a kijelzőre, ott állok a kocsimban a dugóban, előttem hmm. három autóval van egy baleset, vagy egy nagy lyuk az út közepén, és kiválasztom azt az ikont, hogy itt most egy dugó van, egy elterelés, egy baleset. A az reklámokat ad, vagy miből fedezi ezt? Vagy ez majd, most nem nem menjünk ebbe jó. vele. Okay. És az a lényeg, hogy ez az információ, az utána következő 5 percre jövő autóssal okay. a vézién már megjelenik. És ezáltal ez tulajdonképpen uh, real-time. És van olyan, olyan modern uh, autós számítógép, ami be van építve, ami egyébként automatice a vészt tudná mutatni, ami nekem nincs, azt hiszem, de egyébként ilyen léteszed. Ez, ezek úgy működnek, ha nincs ilyen beépítve a kocsiba, vagy jó rám rámsozták a navigációt az autószalomban, Igen. akkor nem ezt használom hanem az újabb kocsiknál a kocsiban lévő nagy navigációs képernyő arra is képes, hogy az én telefonomnak a mm. képernyőjét letükrözze. Tehát nem az nálam a, mm -hmm. az elagult adatbázisú navigációt, hanem odafaszintom a telefonomat a üszerfalra, az bluetooth összekapcsolódik, és mit látok a kijelzőn? Mm. Nem, a, nem a telefonomnak a kis kijelzőjén lévő véd, hanem átükrözve, és azáltal naprakész kész, vagy persze kész információval navigálok, ilyen egyszerű. Ő mivel foglalkozik, és jól el tudta, hát főként informatikával, de sok minden mással is. Jó, nagyon jól elmondta. Köszönöm. Legalább elmondani, legalább megértettem, ha már nem tudtam egyébként. Tehát jó, itt vagyok. Nem tudom, megértik-e azt, vagy nagyon bonyolult vagyok, vagy nagyon elvont. Hogyha azt mondom önöknek, hogy a lányom, vagy a hompola lány, akik még nem tették le a kreszt, én abban reménykedtem, hogy ők nem egy országban, vagy Budapesten fognak vezetni, mint amiről most beszélek. Most nagyon hülyeséget mondtam. Jó reggelt! Jó reggelt! Rakatos, iszám, hogy reggelt. Hát valóban nagyon szakszövelni és értelmesen magyaráztál a kedves hallgató. Nekem egy nyémet autón van, amiben van navigáció, de életemben nem használtam még, mert hogy csak a vészt használom. És minden reggel, amikor beülök a kocsiba, és megyek tenisztelni... Hova rakod? A, a telefont? Uh -huh. A pohártartóba. Jó, de a pohártartót nem látod, tehát az ablakon, ha el, akkor a pohártartó kiessék a látómeződől. Így van, de beszél is az eszköz, és aztán mm -hmm. erre menjek. Ez esetleg 90%-ában értem, és nem kell gondolkodnom mm -hmm. egyre. Na, de a lényeg az, hogy minden nap szinte más útvonalon is. Mert ő folyamatosan nézi azt, azt legalább 3-4-5 különböző módon tudok ugyanarra a helyszínre eljutni, és a vész folyamatosan kalkulálja, hogy éppen akkor merre kell mennem. De van úgy, hogy még útközben is módosítja az útvonalat, mert valami történt valaki jelette. Amúgy arra a meg, hogy neked nincs ilyen, ez nagyjából kettő perc megcsinálni. Tehát, Jó, majd megyek hozzá. Jó, de Jó? azt nem tudsz, hogy el tud intézni, hogy az felkerüljön a számít. Te se a számítógépeden nézed. Véz, az nem. nekem is van. Bele, de. A... de... Nincs. Tessék, hát ha nem nézed, hogy... akkor mert nem használod? Azért, mert. Van -e... azért, mert, mert, mert ugye most a kihangosított is azóta használom, amióta ugye a rendőr felajánlotta, hogy nekem izé személyi sofőröm lesz, és akkor rájöttem arra, hogy akkor csak egyszerűbb, hogyha nem kell a rendőrség vendégszeretetét élveznem egy ilyen beszélgetéssel, hogy ugye a GPS-nél tudomásul veszem, hogy, hogy ez követhetetlen, vagy máskra kell használnom, de az, hogy közben lefelé nézzek, ugyanúgy, mint amikor telefonálok, és az elvonja a figyelmemet arról a forgalomról, ami reggel azért nem kicsi, nincs kedvem összetörni az autómat mást így van, és ezért árulnak telefon tartottam, bele helyezni, akkor Ez lesz, egyébként a... van ilyen telefon tartom, csak lassan úgy fog kinézni az autó, mint valami nem tudom, valami názak központ, és akkor még mi nem beszéltünk arról, hogy tényleg csak nagy nehezen tudok izé szabatos mondatokat fogalmazni, hogy, hogy az agyrém, hogy ahogy halad egy munka, úgy változtatják a közlekedési útvonalat, amit egyébként a hangyák azok követnek, mert a hangyáknak egyébként se kell követniük azt, hogy a fejvári úton mi van. Lehetséges, hogy az életük is megkönnyebbült abból adódóan, hogy nincs aszfaltborítás, de ember, szóval, aki ott nem szabálytalankodik, soha a büdös életben nem ér el oda, ahova el szeretne menni. Soha. Egyetért, egyetért. Tehát ez miért van fókusz? De tényleg, a gyerekeide miért ezt kell, hogy hagyjuk? Budapest 2030. Miért? nem tudom a választat. De sajnos én mint nap élem meg, már a fehér útron nyíló Ullászó a járok Hát nem mondom, hogy részvétem, mert ugyanabban a cipőben járunk. És tényleg, tényleg nagyon izé vagyok, ha azt mondom, hogy én nem ezt akartam. Nem Orbán Viktorról beszélek. Lehet, hogy a Megyesi alatt is ugyanez volt, akkor nem ide jöttem dolgozni. Én is nagy vészfelhasználó vagyok, de azért ott is akadnak problémák. Tegnap engem konkrétan a csőr be akart vinni, ami föl van turva, és szemből arra vitt volna. Úgyhogy azért ott is észnél kell lenni. Rendben van, tétan. de nem, nem csak a vízről ja. van szó, hanem arról, hogy ez a szituáció, tehát a víz az már következmény. Ez így van. Tehát Köszönöm. az, hogy én ne tudjak... Nem mondom, ugye ezt már megtanultam, rutinból nem vezetek, én már rutinból nem csinálok semmit. Már a szex se rutin. Hál' Istennek soha sem volt, ez rossz példa volt. De, de akár jó példa is lehetett volna, nem az. De semmit se csinálok rutinból, de az, hogy... És akkor még nem meséltem el önöknek, hogy ugye szükségem volt a határidő napomra mert valamely embereket nem hívtam vissza, tegnap Wagner-téged és Bakácsot is vissza kell hívni, a Páfi és is vissza kell hívni. Minden, rengeteg embert vissza kell hívnom, nem, nem rendben, mert ezeket mind elmulaszottam. És telek mentem a próházkához csupa név és a lányomnak is kiraktam egy borbészilát kötetet, amiből kettő van, nem tudom, valahogy kettő lett belőle. És tényleg kidobtam nem dobtam ki az ecetes halat, amit vettem Szlovákiában, mert a provászka azt mondta, hogy megeszi, mert tegnap elrontottam az egész délutánomat, mert ecetes halat ettem magyaros csokoládéval, most higgyék el, még a tejföl hiányzott volna, az valami segített volna, amikor szerintem hánytam volna, és akkor ez megszűnt volna, de a magyaros hal, a magyaros csokoládé és az ecetes halnak a keveréke az valami, mint egy pszichogén anyag, tehát nem elég, hogy az embernek hány ingere van, de le is lassulok tőle, tehát tegnap konkrétan úgy éreztem magam, mint valami számítógép, vagy, vagy vírust kapott, vagy túl sok rajta adat. Megszűntem létezni. Most amikor, és akkor ráadásul valami dezodort is használtam, valami Old Spice csupa termék megjelentés, elnézés, amit nem használtam 50 éve, na annak a szagára aztán végképpen nagyon érzékelettem, akkor már nem álltam távol attól, hogy hányak, és akkor úgy döntöttem, hogy az Old kidobom, viszont az ecetes halat nem, akkor ezeket elkülönítettem abból az ízéből, amiben kidobtam, és az határidő naplómat ráraktam a kuka tetejére, és ma reggel azt tapasztaltam, hogy a kuka tetején volt a borbé szilárd, a határidő és a Golyós Egyik Egyiket sem vitték el, kicsit a pára megette ezeket, de teljesen használható állapotban vannak. És azt kérdeztem a hompalától hajnal-hajnal, mint a már mindent megbeszéltük, mindenkinek a magánéletét, hogy, hogy hát ez nem aggasztó el, És ő azt mondta, hogy állítólag én mindig ilyen voltam, de én erre már nem emlékszem, mert már semmire sem emlékszem, már rutinból sem tudok emlékezni. De ezt most miért meséltem el, azt nem tudom. Ja, tudom, hogy kaland az élet. Ez nehéz lesz hozzászólni, mert szerintem rajtam kívül kevés ember felejtette a kuka tetején a Borbé a határidő naplót és a golyóstollat, de hogy mások mit felejtettek el, azt még el tudják mondani 06148909999 és 0636771161. Jaj. Jó reggelt! Jó reggelt! A Vézzel kapcsolatban volt -e egy gondolatom, tudnék, ez azért kiegyenlíti az autósoknak a mozgási szokásait, és mondjuk 5 évvel ezelőtt egy taxisnak még volt egy óriási helyzeti előnye, hogy tudta erre vannak a surránó utak, és sokkal gyorsabban közlekedett, hát de mostanában mindenki, aki használja ezt a Vészt, nagyjából egyenlő utazik, ami nagyjából azt fogja jelenti, hogy a taxisok le fognak lassulni, minden kicsit fel fogom gyorsulni, és nagyjából kiegyenlítődik a. a város. Hát ezt erről, ebből a szemszögből sose gondoltam, én azt tudom önnek mondani, hogy valószínűleg SMN tokból teljesen hülyeség volt, de most már ezt nem lehet visszacsinálni. Repülőtér oda-vissza taxival mentem, és akkor eldöntöttem, hogy én legközelebb bkv fog, függetlenül attól, hogy ez a százas busz nyerte el a tetszésemet, de amennyibe került a taxi oda-vissza, abból komolyan mondom, csomag nélkül el lehet utazni Borsóba oda-vissza. 15 ezer oda vissza alsó hangon. Jól beszél, az enyém az, az 17 ezer volt. Igen. Adj rém. Konkrétan adj rém. Jó reggelt. Jó reggelt, Hámar Éva. Jó reggelt. vízügyben Nem fogok szakszerű magyarázatot adni, csak a tapasztalataimat szeretném elmesélni. Ugyanúgy jártam, mint ön. Ö, nekem is egy új japán autóm van, és... Ö, Próbáltam a GPS-t használni, de ugyanúgy nem tudtam, mint hogy ön, mert nem ezeket a forgalmi... Hát mert ön sincs ezt... teljesen tisztában, hogy Budapesten él, és az egy kalandpark, tehát hogy az... Igen, de, igen? de hogy ezen, ebben nem törődtem bele, mert hogy van egy úgynevezett CarPlay alkalmazás, és szerintem az az önkocsiában is benne van, ez a CarPlay, amit most pont felfrissítettek, ami azt jelenti, hogy a van az a... Igen. Igen? Hogyha van, ha van a kocsijában egy ilyen kijelző középen, ez a kis képernyő, Val. az enyém, gondom igen, hogyha ha bedugja a telefonját az usb töltőbe, uh -huh. és, és megjelenik a CarPlay ezen a uh -huh. kijelzőn, a, a telefonján a vész kapcsolja, és akkor ugyanezen a kijelzőn, rajta lesz a véz, mert a képernyőt tűkézik. hogy jó. a képernyőn fogja látni a véz, jó. és ezért én tényleg semmi szakszerűség nincs benne, szinte véletlenszerűen jöttem rá. Tehát nem a GPS-ször rájönni, hát hogyha lehet, -e szinte van. véletlenszer rájön, hát azért ez némi tudatosság, azért csak kell. Hát, hát addig nyomkodtam, <laughs> Ha most nagyon komolyan mondom. Hát hiszem, én, én is szoktam. Én, én, én valahogy ilyen ösztönszerűen működöm. Tehát hm. a lényeg az, hogy addig nyomkodtam, és ha nekem sikerült önnek is fog, tehát ha va van kárplay alkalmazása, akkor a képernyőn okay, a víz fog jönni, nem kell beletenni a telefont a pohárhúzhatóba, ott lát. Jó, rendben van, nagyon hát. szépen köszönöm. Hát. Nagyon szívesen viszont hallásra. hallásra. és Holnap lesz 75 éves Johnny Mitchell. Jó, mindez nem beszél annak az érvényét, hogy aki a fehérvári úton szervezi a forgalmat, egy francia film után más csodákra is képes lenne. Én ugyan megpróbálnám rávenni, hogy szakszervei járjon el, és hát ha ott is csodákat tudna tenni, beleértve ezt a ezt a neylont, amire rárakják a földet, hogy aztán el tudják venni, tehát volnának itt csodák, de hát szerintem remény sincs rá. Hogy miért nincs, erre nem tudok válaszolni. Anyám volt a példa rá, hogy öreg kutya is tanul kunsztokat. Nem szeretném követni anyukámat, de bizisten hajlandó lennék kunsztokat tanulni. Legfeljebb nem sikerül, hát akkor majd gyakorlok. Hát kár, hogy Johnny Mitchell koncertt, nem tudok elmenni. 06148909999 és 0636771161. Nem akarnak LSD-t venni, vagy marihuánát, de valamilyen kábító hatást akarnak előidézni, a vegyenek Révkomáromban ecetes halat, és egyenek hozzá magyaros csokoládét. Én ezt kiegészítettem még valamilyen kockasajttal és sonkával, de szerintem az már nem tudott jelentősen rápakolni. Jó reggelt! Jó reggelt! Elmondhatok egy tetszeneket, Valószínűleg azért telefonát már el szerettem volna mondani. Nosza! Oké, okay. uh, hát ezzel a navigációval kapcsolatban, nemrég tankoltam egy benzinkútnál, Igen. Serültem, és uh, hát ilyen gyors tankolás volt, nem volt betervezve, de láttam, hogy baj lesz, és bekanyarodtam, ez nem szokott módon, ugye kifizetem, megtankolok, fizetek, szokásos, ugye, mit kér, partkártya, stb., mit kér még, kérek kávét, nem kérek, nem kérek <gül> De nagyon kedves volt és mondom neki, hogy talán majd legközelebb, oké okay. erre, ahogy vissza visszajárót, megkérdezem hogy itt, itt a lámpánál lehet balra fordulni? Én nem, és majd legközelebb elmondom mondom. <gül> ez a humán faktor ez olyan, mint a bemondó ha még valaki tudja mi az, hogy bemondó Megemlékszik a Kejfei Öncsinak arra a történetére. Szápár hitel, Baló György. Zavarják az adást. Igaz, Honpolok? Nem szabad megöregedni meg az embernek annyit. Tehát én velem tényleg meg lehet érteni. Csak Kejfei Öncsi alapján fél szavakból egymást. Egy telefon még Egy telefon még belefér. tényleg, most felejtsük el Orbán Viktor, de gondoljanak abba bele, aki személyi sofőrrel közlekedik, az erről mit tud? Legfeljebb azt mondja, hogy Jancsikám, érdekes módon sofőrök ritkán szoktak lenni, de miért azt nem tudom. Ezen a környéken még nem jártunk. Most elraboltál engem, vagy valami, nem tudom. Tehát, hogy most mi történik? Senki nem telefonál, akkor én felhívom az elsimot, és ezt ne vegyék fenyegetésnek. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> yeah. küldtem egy SMS-t a lányomnak, most látom, hogy ezt nem küldte el a gép. Ez a mai nap, ez tele van meglepetés. The Lehet? Van egy rossz színem. A jövő héten nem fogunk tudni beszélni, mert meg fogják operálni a sarkamat, és szerintem én a jövő héten otthon leszek az ágyamban. Meglátogathatsz, az meglepő lenne. Otthonomban egyelőre csak kosztolányi Dénes tudtam vendégül látni, aki kopogtató cédulákat szedett, és pisilni kellett, és bekopogtatott hozzám, akkor mi nem ismertük egymás, és kérdezte tőlem, hogy itt lehet-e ilyen szolgáltatást igénybe venni. Lehet, hogy csak a fantáziám szabadult el, de ezt egy párszor már elmondtam, és egyszer sem mondta, hogy nem igaz, és akkor mondtam, hogy tessék, befáradni, itt a törülköző, és így megismerkedtem. Tehát, hogyha bejönne Péter, Orbán, Viktor, Breznyevű már nem tud bejönni, mindenkinek rendelkezésére bocsátanám, és utána elmesélném büszkén a műsorban, hogy milyen szolgáltatást tudtam biztosítani. Kostorányi, de se jobban meglepődtél volna, hogyha ő be. Most a kenyeret Zoltán volt egyetemi professzorom, ünnepi kötetben bemutató estén voltam, még múlt héten a Petisülő és ott uh, Alvasüdít felolvasta a kötetnek az első írását, ami egy nagyon szép lírai esszé. És tulajdonképpen az Arany János találkozását is leírja, hogy hogyan látogatta meg a lakásával Arany János, és hogyan hogy várta Arany János megérkezését, illetve hogy felérkezzen az emeletre. Szép De látod, és ez nem provokáció, hanem ez a a megért. Én azt gondolom, hogy te hétfőn, kedden nem fogsz meglátogatni. Én egyébként nem hívnálak téged, mert nem hiszem, hogy olyan állapotban lennék. De például, ha te elmesélnéd, hogy valami van. Tehát kerültem én már politikussal, akivel naponta beszélgettek, olyan helyzetbe, hogy mesélte, hogy valami történik vele, és akkor ott volt bennem a kisördök, hogy megkérdezzem, hogy meglátogathatom-e, amit a hallgatói azonnal félreértenének. De hát ki nem szarja le a hallgatóit, hiszen itt most nem arról van szó, hogy mások hogyan alkotnak véleményt, hanem az, hogy erre a másik Reagál, és az egészet csak azért mesélem el, hogy milyen furcsa dolog az, hogy mi is múltkor megegyeztünk valamiben, hogy hogy fogunk találkozni izé-bizé, és aztán nem, hogy olyasmi nem lett, hanem semmilyen se is, hogy azon gondolkodtam, hogy kollégáimat, barátközeli embereket hogyan vesztettem el már a rádióműsoron következtében, mert hogy összevesztem velük, és utólag se gondoltam. Tehát a Ránki Julival úgy összevesztem, hogy most a Szépművészeti Múzeum átadásán találkoztunk, én köszöntem neki, ugye férfinek írnék előre köszönet, ahogy ő köszönt, ahogy apukám mondaná, abban nem volt köszönet. Nem éreztem arra késztetést, hogy megkérdezzem, hogy, uh, hogy miért beszél így, mert én úgy, még amikor azt mondtam, hogy szia, szia Juliska, akkor még gondoltam, bár két Juliska is volt, mert a Váradinak is ezt mondtam, uh, és azon gondolkodtam, hogy mind a kettőnek ugyanígy szoktam-e mondani, de hát mind a kettő ezer éves ismeretség, ami ugye csak azért nem lett, mert nők nem lehetnek ezer évesek. És felidéztem azt a konfliktust, ami a ránkival létrejött, és nem, nem, nem jutott eszembe azt, hogy ezt én korrigálni akarnám, de kapcsolatokat nem hozott ugyanilyen szinten létre a műsorom, és nem tudom, hogy felajánlott-e bárkinek is azt, hogy meglátogatom, talán igen talán nem, inkább hajlok arra, hogy nem, de, de ebben biztos az is benne volt, hogy elhajoltam az elől a hülye szituáció elől, hogy a másik hogyan magyarázná, hogy hát ő nem is lesz otthon, meg hogy hát ez most nem az a helyzet, de érted azt, amit mondok, különös tekintettel arra, hogy a lányom telefonszámát nem tudom, a tiedet pedig fejből tudom, és most reggel kontrolláltam, amikor a téged. <Színt> Há, annyira szeretem hallgatni az én is, nem is De aztán leviszem nem nem a hangot, hangsúlyt, tehát nem arról van, hogy magamat akarom hallgatni. Nem vagyok a fábri. Nem a fábri, hát. az a bajt hogy a fábri én 1979 óta ismerem és akkor még volt benne érdeklődés most nincs benne érdeklődés, ez a legnagyobb baj, tudod, mert a Fabri az egy lángoló elme, az egy, hi az egy majdnem zseni, tehát hihetetlen feje van és fantasztikus dolgokat hozott létre, de egy olyan műsort csinálom de most már teljesen alkalmatlan, de ez már legyen a magyar televíziónak a gondja Nem tudom, nagyon vélem, mint akkor én nem nézek tévét Nincs, nincs, nincs előidőm Ha nézek valamit, akkor filmet nézek okay. Most például megnéztem a felőmerkőről a szóló filmet. Milyen volt? Nekem tetszett. Szerintem jó volt, és hát uh, voltanak kritikusi fonyalgásokat is. Uh, Hogyan viszonyultál hát, hogy te annak idejénak Wynn-hez? mi volt Ki voltál a fiatal... koncertem? Nem, nem, nem. Amikor, én, amikor a Wynn koncert volt, akkor én tizen... 5 éves voltam. Az... Ó, hát én a Fajer Gábornak a hugát vittem ha, el. Jó lembírtam, az 87-ben volt, és én akkor 15 éves voltam. Én a Fajer Ivettel voltam uh, Queen koncert, mert rám bízta a család, és ő szerintem akkor nem volt idősebb. Mm, jó, téged oké, is kivittelek volna, hogy apukád rám bíz. Igen, de akkor még nem is vettük egymást, hát, és az apukád rám hát, bízte téged. Nagy pecsünkre. <laughs> igen, igen. Én én vissza a filmre, én egy Jó, értem, Queen a lemezet, szeret, Queen kazettát, kazettát amint... volt-e neked? Nem, nem volt. De akkor mondnak hogy miért mészel egy olyan filmre, ami egy olyan paliról szól, akinek a zenejét ezek szerint te annyira nem favorizáltad. És az embernek változik az ízlése. Én Aha. nagyon szeretném a Queen. Tehát én, nagyon, én gyakorlatilag a koromban is már nagyon szerettem. Meglepő módon az átterés nekem a... a, a az a film osztály, amiben egy klin betétdal volt, ugye ez a, a Hegylakó című film volt. Mm -hmm. ez egy nagyon szép videó betétdal van a, a klin től. E, és, és innentől fogva volt bennem erős érdeklődés a címzeméje iránt. Azt a Hegylakó című filmet akkor önben biztos megnéztem ötször, de nem, nem akarok nagy számokat mondani, mert nem akarok túlozni, de biztos megnéztem. E, ez valamikor a 80-as évek vége volt, ha jól emlékszem. Ha még, még ilyen illegálisan másod videók alattán érkezett el hozzánk a... a még nem is volt videómagnónk, tehát egy barátom, itt már néztük meg, úgy érkezett el hozzánk a helyzetként. Nem mindez, szóval hogy én szerettem a queen de igazság szerint a, a gyerekeim beszéltek rá, hogy nézzük meg együtt a filmet, és... <tos> Némi aggodalommal ültem be, ma mert a legkisebb lányom 12 éves, és 12-es karika volt a filmben, hogy ez biztos, hogy 12-es karikás filmben, mert azért azon aggódtam, hogy miképpen fogják a Freddie mercury a partjait megjelenteni a filmben, de nagyon visszafogott volt, szolid volt. És a kritikák egy része pont ez pont ezzel kapcsolatos, hogy nem mutattam elég hitelesen. Olvasol kritikát? Igen, meg nézek is. Olvasok is, meg nézek is. Úgy értem a nézést, hogy hogy uh, megnézem ezeket a vlog. vlog de volt már olyan film, amit azért nem néztél meg, mert elrettentette, amit róla hívtak? Nem, nem. Inkább összehasonlítom a véleményemet. A, a hány, lá, há, há, há, hány gyerekkel voltak? Három. Én is voltam moziban, én a hétvégén Komáromba voltam, egyszer elmentem Győrbe, ott megnéztem a bírgyilkost fogadtam mert a komárom moziban olyan filmet adtak, amit úgy döntöttem, hogy azt nem. Hát a, a, a Győri mozi az elképesztő, mert a Győri mozinak a parkolója, de ezt most ebben nem szórakoztatlak, tehát az egy agyrém, konkrétan egy agyrém. Aztán pedig megnéztem az első embert ezt a Spielberg által Igen. produkált Ryan Gosling filmet. Azt is meg akartam nézni. Azt is meg akartam, csak a nézni hosszú. Vele. És milyen? Nekem tetszett. Van benne, vannak benne jelenetek, amelyek, tehát az, az olyan, mint egy hosszú mese és az ember hatása alá kerül, és én valami ismeretlen okból, ne kérdezz, Laci, hogy miért, én nekem annak idén a szerelmi bánataim voltak olyanok, hogy el kellett, tehát a szerelmi bánat nálam egy tízes skálán, in, tízesre volt intenzív, és ez nagyjából 21-22 éves koromtól elkísért engem 45 éves koromig, és ugye kerestem valami enyhülést a pszichiológiusok és a pszichiáterek mellett, és én azt találtam bármennyire hihetetlen, hogyha elhagyom Budapest vételkörzetét, vonzáskörzetét, akkor ez szűnik, elég jelentősen és ez, és, és én, Tényleg, hát Magyarországon szerintem ember nincs, aki tovább járt a pszichológushoz, nem sikerült megfejtenem a rejtét. még nyáron tudok az RKM-en hosszan olvasni, de most voltam Komáromban, és rengeteget olvastam, és voltam moziban. Hazajöttem külön, hogy a nőmellemegyünk moziba, mert sejtettem, hogy mi akarja nézni ezt a filmet. És olvastam Háj Jánost, és nem találtam a Háj Jánoshoz semmilyen kontaktot. Akkor írtam a Facebook oldalára, és ott ilyen farkak elkezdtek olyan kommenteket fűzni az én beírásomhoz, amit csak a Háj Jánosnak akartam elküldeni, hogy töröltem a posztomat. Ténap ezt elmondtam műsorban. Messenger, messenger egyébként. Az az, az, az, az, az, de azon sincsen. Nem találtam, az e-mail címét nem tudtam. Ténap ezt elmondtam a Filipov elküldte az e-mail címét, de legnagyobb döbbenetemre mert felolvastam tőle egy novellát. Időnként, ha nem, valami nem kurva hosszú és, és, és baromira hat rám, akkor elmeséltem egy novellát. Ami engem teljesen lenyűgözött. És képzeld el, és hát között ez, ezért ülök itt, Kaptam egy e-mailt H. Jánostól. Kedves János, nagyon örülök, hogy tetszett a hozott léleks, persze annak az érzékeny figyelemnek különösképp, amit a novella kapcsán mondtál a műsorodban, ami ezek szerint valahogy eljutott hozzá, vagy hallgat engem a Háj János. A dolog tényleg úgy van, hogy ebben az utolsó körben, amiben vagyunk, az ember hiába hisztériázik, én is szoktam a terheket és a saját felelősséget nem lehet megúszni. Az azonban mégiscsak szar lenne, ha nem úgy kelnénk fel azzal a naiv rácsodálkozással, hogy ez a nap még nem történt meg. Szeretettel János, figyelj be meg ha valamiért én rádiózom, ez. Én a bűnös életben nem tudnék veled beszélgetni, akit sokan nem szeretnek, de én nekem van ö, félre nem érthető vonzalmad irántan, vagy irántam... irántam belőlem irántad, és a Hán János, hogy egy ilyen e-mailt írt nekem, figyelj, mi a kompolával a rádió műsorom révén ismerkedtünk meg az Eszterházival, a Krista nak van egy vagy két kézirata az Eszterházitól, azt úgy őrzi, mint a, nem tudom, mint a holtekercseket, vagy az izére a holtengerben található, tenger környékén található tekercseket az Izraelben. Hát erre nem nem tudsz mit mondani, mi? Nem, de őrögött neki, meg megértem. Figyelj, ez olyan fantasztikus dolog, hogy az ember a rádiózással is szó-tus-szól tud eljutni, és ebből a szempontból tegnap egy idős hölgyel beszélgettem, és nem tennék különbséget közt és a háj között, mert, a, mert ha az egyiket fontosabbnak vélném, akkor csak azt mutatnám, hogy én mennyire stop vagyok, ami egyébként igaz. De azért talán nem homályosítja el az elméletet. De visszatérve arra, amit mondtál a, a Queen filmet, azt Révkomáromban adták, és ha hiszed, ha nem, mert azt is megnéztem, mármint, hogy, hogy ott szinkronizáltan. Tehát Révkomáromban adják, vagy nem szinkronizáltan, hanem talán magyar felirattal adják. Tehát a, a, a duna túloldalán. Hát ami a magyarokatnak is, ez talán érthető, még, még piacileg is értelmezhető dolog, nem? Igen, de Szentendrén például nem tudnám, vagy ahol van jelentősebb német lakosság, hogy filmeket németül feliratoznának emiatt. Mert Szentendrén van jelentős Nem tudom, fogalmam, Valószínűleg nem. ilyen pregnás mértékben nem, de nekem nagyon tetszett, hogy ez itt így működik. Hát főleg, hogy Szentendrén elsősorban rátok voltak, ugye... Akkor legyen Pidis vagy Budakeszi, vagy nem tudom, tehát olyan környék, ahol van pregnás németség. De lehet szlovákság is, tehát ebből a szempontból csak a példai, példát említettem. Nem tudom, ez nem politikai kérdés, szintem én szerintem én itt bár Magyarországon nincs olyan kérdés, aminek politikai kérdés lenne. Igen, de Rév Komárom sajnos nem Magyarország. Igen, szerint, igen, ez, ez, ez, ez, ez ugye, az azért hihetetlen, mert az a város tényleg két, tehát az, azt konkrétan szétszakította a történelem. Igen. Legutóbb el is mondták, hogy a komáromi napok, amik ugye úgy kezdődött, hogy volt valami futás, ahol egyikből átfutottak a másikba, és ezt aztán megtartották, és lettek ilyen komáromi napok, hogy ott majdnem olyan érzet van, mint hogyha egyébként az most is egy város lenne, holott most is egy város, de két különböző országban. Jó, de ebből a szempontból ott élek fantasztikus dologa. Sengen, meg az erőpényos um, csatlakozásunk, tehát az amit károlyan elveszíteni. Nagyon nagy hibának is tartom, amit az osztákok csinálnak most a határon. Milyen egyébként nyilvánvalóan osztrályok. De arról érték, tudunk, érték hogy van. ezt tényleg csinálják, mert én már olvastam. Én ott, én, ott, én ott voltam most a hétvégén. Uh, Azt történt, hogy a, a, a, egy ilyen kis határát külön, ahol átmentünk, uh -huh. ott rögtön, ahogy átértünk, rájátottak a rendőrök és elkérték az iratainkat, Megnéztük, aztán engedtek bennünket tovább. Hát, de tűnik, Pedig arról írtak, hogy valami horribilis büntetés lehet for Formálisan ebből az látszik, hogy van határelőzős, de ugye nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy bizonyos határlát közőket, azokat, azokat lezárnak, de nem olyan módon zárnak, hogy mert nem lehet megsérteni, formányosan zárják le. De nem azt szokják mondani, hogy, hogy sorompó lesz egy kerítés, vagy bármi, hanem egyszerűen kiteszik a táblát, hogy behajtani tűvos, ezzel azzal a mazzal, és gyakorlatilag az, és, és ezt ellenőrzik, és ugye aki magát a kreszt sz, sz, sz, szegi meg, azt fogják megbüntetni, hiszen a közlekedési tárlák, uh -huh, uh -huh. és lesznek ilyen kivételek, például a mezőgazdasági uh -huh. forgalom, mondjuk a traktorok. Hülyet egy traktorral lemenni innen, Ausztriába, azért az nagyon sokáig tart. Jó, de hát akkor is abszurd a dolog. Hát, nyilvánvalóan abszurd, hiszen semmi, semmi értelme nincsen, semmi szükségünk se rá. Nem kell megvédeni a migránsoktól Ausztriát, mert az unió külsorat kell megvédeni. Meg egyébként is, hát emlékezünk arra, hogy az amikor az még nem mostani, nem a kursz, hanem az elődje, hogy arról beszélt, hogy uh, ne vetség, és bennünket tenni a kerítéssel. Hát... Aztán most ők de ti akkor tett. most, hogy átmentetek, ti kockáztattatok, vagy kíváncsiak voltatok, vagy nem törődnek nem, voltatok? Mi a helyen mentünk át, ami, ami nincsen még kitéve, mert közösségtáblás, ez egy kicsit hmm. nagyobb. Nem, ez, is, ez is egy egysávos egy, egy, egy uh, aszfaltos út volt, de két települést olyan módon kötött hogy ezt nem akarják majd megszüntetni. Mert ugyanakkor ellenőrzés volt, tehát a rendőrök megállítottak bennünket, és elkérték az őröket. És aztán azt mondták, hogy hajnán menjenek tovább. Persze! hát miért is mondták volna velenkezőjét. Rögtem, mert aki egyébként nem, tehát pont ma arról beszéltem, hogy rutinból semmit se szabad csinálni, az ége jött a világán. Amikor a hompolával voltam legutóbb Bécsben, és ez nem volt olyan nagyon régen, talán két hete, akkor ott az kimondhatatlan múzeumok környékén, Kunsthistorische Múzeum, ott ilyen ha, izé tankok álltak, és az ember ugye azt gondolta, hogy hát kész. Ugye ilyet annak idején Rómában láttam a lányommal, a Koloszeum környékén, meg a Vatikán környékén, de azok tényleg ilyen eretentésű voltak, de kiderült, hogy itt valami toborzás volt. <gül> Aki azt gondolta, hogy ez valami migráns központú izé, az tévedett, de ott olyan katonai készültség volt, hogy ez hihetetlen, de az nem katonai készültség volt, ott helikopterek minden volt, de nem ezzel volt kapcsolatos. Viszont elképesztő, hogy a Breichel vagy Brügge vagy nem tudom, hogy kell kiejteni kiállításra, hogyha interneten nem jelentkezel be, aznap ott már nem lehetett jegyet kapni. Jó, hogy most készül, készül az új szétművészeti, vagy a hogy kicsit az eurófi múlzami vérkeringésre be tudunk csatlakozni, mert nagyon nagy verseny vagyunk. Hozzátélve, pont azt, lát, azt véltem felfedezni ott a szépművészetiben, ugye legutóbb Varsóban voltam a Lengyel Nemzeti Múzeumban, hogy az ember egy ilyen múzeumban, ha csak nem múzeológus, vagy nem valaminek okán megszállott, vagy nem ott rendezvúzik, hogy én oda most csak azért nem mennék el még egyszer. A szépművészeti múzeummal egy nagy baj van, az ember mostantól kezdve ezt fogja mértékű használni, és szegény többi múzeummal nem tudom, hogy mi lesz, mert ugye most mindenki, vagy én mindent majd a szépművészetéhez fogok hasonlítani, de ott ugye megnéztem az összes kiállítóteret, amit meg lehetett nézni, meg ahova elkirándultam, de hogy most oda csak azért még egyszer elmenjek, tehát ahhoz, majd egy Cézarnak kell lenni, amiről beszéltek, vagy egy Rubensnek, hogy oda elmenjen az ember, beleértve, hogy az Albertinában meg be lehetett jutni a Monet kiállításra, ami egészen lenyűgöző volt, és amit még meg kellett állapítani, hogy azt megmondom őszintén, hogy most dübörög a gazdaság, nem dübörög a gazdaság, nem ebben az értelemben, kurvára örültem, hogy az Albertinában annyi magyar volt, mint hogy egyébként Budapest lettél volna. Ez engem tökéletesen meglepett. Sokkal mennek idézső kiállításra, nem is, Magyarországon, Még egyszer mondom, nagy baj nálunk az, hogy igazándiból nagy formátumú múzumi Kiállítási politika az, az, az sem, tőle, a szint az, amelyik ezt a munkát Európai. És mi akadályozza a pénzen kívül? Nem, nem. tudom, semmilyen dolog, infrastruktúrális problémák. Tehát az igazándiból a Bécsben is túl vannak azok a múzumi fejlesztéseken az elmúlt néhány évtizedben, ami most nálunk beindult azért ahogyan Berlinben Muzomin negyed épült, ahogyan Bécsben létrejött a Múzumi negyed. Há, jól beszélsz, mert ugye ö, ö, ö, ö, a Ligged Project kapcsán, kapcsán nagyon sokszor eszembe ütött. jutott, hogy ott annyi program kell, hogy legyen, mert egyébként az egy tér lesz gyönyörű épületekkel, feltetően gyönyörű épületekkel, és annak nem lesz értelme, tehát ezeknek az üzemeltetése az gigászi költség lesz majd. De a lényeg az, hogy kell infrastruktúra, ami jelen pillanatban hiányos, tehát azért a mi múzomi intézményrendszerünkről el lehet mondani Budapesten, hogy a, a, a másik vélekháborúta egyetlen egy sem épült. Tehát a, a, a Műpa és az abban beszerített Ludwig múzom az nem egy klasszikus múzomi fejlesztés. Tehát most először épül új múzeum épületi esetében, amit kiszabadítunk a kúriából, ami mindenre alkalmas, hogy csak nem, és aztán épülnek tovább ezek az új múzeumok, ez nagyon helyes, és a a, a, a bán e, feligazgatónak az a koncepciója, hogy ennek közelében legyen egy szolgáltató egység, ami ugye már részben elkészült, ahol restaurátorok, múzumi és a többik vannak, hogy itt a, a, a volt szívkorházban, uh -huh. az, az épületegyütteséről beszélünk, ez szintén nagyon helyes. Jó, de ha hát már itt tartunk, a, akkor árulj el hogy visszatérve, jö? azért azt, hadd mondjam el, ott először is, most azért fogunk elmenni, meg fognak elmenni a polgárok, nagyon remélem, mert maga a románcsarnok egy attrakció. Az de fantasztikusan nincsen, szép. Nincsen semmi, semmi sem ki, kiállítva. De, de lesz, vagy ezt majd a bántó? A második világháborútól világ alkalmas arra, hogy ott legyenek kiállítások, természetesen a második világháborútól kezdve mostanályi raktár volt, és borszalmas állatodó volt. Most gyönyörű, baszal, ez így. érdemes ez. megnézni. Aztán utána érdemes lesz újra elmenni a szétműzetibe, amikor jó pár fölkerül, meg visszakerül a falra, hiszen most egy csomó uh -huh. fal üres. <gül> és aztán majd érdemes ezt újra elmenni a akkor, amikor a az nehez első nagy időszaki kiállítás. A hozzátéve még mielőtt az iparművészetéről kérdeznélek, hogy arról bármit tudsz, hogy azért megmondom őszintén, hogy abban a kiváltságban részesülni, hogy bármelyik, bármelyik teremben mész, ott legyen egy kurátor, aki elmesélő, hogy mi történt itt az elmúlt időben, és ami most ott van, az mi, tehát ott a Leonardo da Vinci teremben, ahol tudnom kéne, hogy, hogy hívják a kurátort, az nyűgözött le a legjobban. Ott olyan idegen vezetésben volt részem, hogy fogalmam nincs, hogy mennyit kéne fizetni a, a belépőjegyben, hogy az ember minden alkalommal egy ilyennek lehessen a részese, de én leesett hallgattam azt, amit ott a kurátor előadott. Hozzá vagy gondoltam a, saj, a sajtó reggelidre. Gondoltam rá, mert a, a római teremben, ahol ugye a, a vannak a görögök, a rómaiak és a, a hellének, vagy ha jól mondom, hogy e, ott a bán négyszer szólt rá az újságírókra, hogy legyenek halkabban, mert ez itt most nem valami reggeli, hanem ez itt egy bemutató a négyszer kezdetnek, és amikor ötötszörre belekezdett, akkor azt mondta, hogy most már onnan folytatom, ahol abba hagytam. És miközben én is időnként neveletlen vagyok, úgy elszégyeltem magam. Mondanám, hogy mások helyett, ez túl patetikus ha hangzol. Tehát van olyan pillanat, amikor egyébként egy ilyen közegben teljesen anakronisztikus annak a közegnek a viselkedése, akikért az a közeg van? Biztosan biztosan Tehát, hogy ilyen, Mi van az Iparművészeti Múzeumban? A Ibronyzeti a következő helyzet, a, a szívmérzeti alvalt ünnepségen beszélgettünk, és a Csaroczki Ugye ott lassan most már eljutott, eljutunk abba a szakaszba, hogy el fog az építkezés. Nem egy egyszerű dolog, ugye, mert az, egyrészt a magát az Ibronyzeti Múzeumot teljes egészében fel kell újítani. A képészete borzalmas állatokban van elavult, a... A meglevő régi épületnek, a gyönyörű szeciós épületnek a tetőszerkezete, a teljes egészében felújításra szól a díszítő díszítőelemek nagy része lefagyott, megsérült. Azokat szintén restaurálni kell, pótolni kell, felújítani kell. És ugye a hiányzó rész, tehát a be nem hogy ez egy teljesen körbezárt belső rendelkező épület lenne, hogyha az a hiányzó szakasz is meg lenne. ugye erre. Még amikor kiírtuk a tervpályázatot, akkor sen is bíráltuk, akkor egy olyan épületet terveztettünk oda, ami egy modern korszerű épület részlet volna. Akkor végül is a kormány úgy döntött, hogy ne, ne azt a változatot építsük meg, hanem ugyanabban a stílusban legyen kiegészítve az épület, amilyen stílusban megtervezték. Mind a kettő egy, egy, egy legitim koncepció, és én, én örülök annak, hogy végül is megkezdődött a munka. Hát figyelj, lassan elkezdődik az építkezés, ezt tudom mondani, és a hát szenzációs lesz, hogy csak kész maga, maga ez az épület egy csoda, és az hogy, az, hogy meg fog újulni, hát ez, ez, ez, ennek különösen kell örülni. Tehát, és a gyűjteménye is fantasztikus. Tehát hála a jó Istennek, hogy ez is elindul. Igen, hát kicsit soká tart meg, ott mindenféleket olvastam, hogy milyen visszaélések voltak a tender kiírásnál. Tehát em, én azt gondolom, hogyha engem alkalmazna a kormányzat, akkor valószínűleg ott lennénk igazán, eh, eh, akkor kerülnénk konfliktusba, ami, ami veled vagy a Navracsicsal nincs. Tehát akik beszélnek, azok bizonyos pillanatokban túlteszik magukat azon, hogy erről most illik beszélni, vagy sem, mert egész egyszerűen kiköveteli a beszélgetés logikája, és nem csapd a helyzet, hogy beszéljenek róla. De éppen ma reggel is a hírekben olvastam, vagy hallottam, hogy X újság, meg Y portál, a törvény, ugye az irományok rovatban, ami ott van a parlament honlapján, mi mindent olvasott, és abból milyen következtetésre jut, amelynek a zöme valószínűleg igaz. De az, hogy eről. Nem tudom, miről beszélsz, nem is, fontos, miről beszélsz. Be, nem is fontos, hogy miről A civil törvénytől kezdve bármi lett a dolnak, az a lényege, hogy ezekről magának a kormányzatnak kellene beszélni. Tehát amikor Ugye azt olvasod, hogy egyébként valahol elrejtve azt találták, hogy ez most el volt -e rejtve, vagy sem, legyen közömbös, pedig vannak emberek, akik számára ez is fontos. De erről mind. Tehát az, az, hogy mi, hogy alakul, arról egy gondos állam előre tájékoztatja a polgárait, és én ilyen gondos államban, amióta itt élek Magyarországon, még nem élveztem a vendég szeretetét. Nagyon bírom az orvosokat, akik elmondják, hogy mi fog történni velem. Ebből a szempontból, a mindenkori pártól, amelyik adja az uralkodó pártot a hazámban, elvárnám ugyanazt, mint amit megtesz velem, ez sebész. én nem látom annyira a ezt a helyzetet. Én nem azt mondtam, hogy tragikus. Nincs misztifikálva. Nincs misztifikálva. Ebben most véded a Mundél becsületét, de béké hagylak téged ezügyben, mert egy tízes kállán. Hát maximális a hármasra van igazad. Jó, legyen négyes, de ötös már nincsen. Mondok egy példát. Mondjál, egy példát, de ez téged fog igazolni. Itt van a művészeti intézményeknek a előző szervisteknek a tagója. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy itt jogalkotási szempontból mi a megfelelő megoldás. De mintha nagyon kevés az idő már ebben az őszi parlamentális szezonban és az adott nem lehet évközben összevissza ráncinálni. Ezért most a parlament egyetlen völgymódosítás és csomagba fog bekerülni módosított az, hogy miképpen alakul a kultúrás a a sorsa. Aztán majd később lesz elrendezve, hogy mennyi költségületési támogatási keret lesz az szerzetekre, és hogy ezt milyen szabályok és feltételek alapján fogják osztani. Erről most pénteken már egy érdekügyesztetés tart is a Fekete úr. Hát én, úr. Majd, majd lehet azt írni, hogy úh, hát ez a kormány milyen csúnyán intézett dolgokat megy egy módosító csomagba rejti, el úgymond a... A, a Tao törvénynek a, a módosítását, illetve ennek a kutyasteonnak a kivezetését. De ez egy jog, jogtechnikai megoldás is. Ez nem, nem arról szól, hogy sumákolni akar az ember, hanem egyszerűen így itt az Tökéletes, tökéletes a példát, ugyanúgy, ahogy most ezt elmondod, ugyanígy. Tehát ez pontosan erről beszél. Nem beszél másról. De látod, ezt most így elmondtad, és ezt így értem. Ha nem így működik, akkor nem értik, félreértik, ez a különbség. Te tök jól tetted, hogy ezt elmondtad. És ez jó csak, e jó? Csak érted, igazság szerint teljesen értelmetlen lenne egy külön törvényben nyújtani, hogyha ilyen egyszerűen és gyorsan meg lehet oldani. Lesz, emiatt majd itt hú, majdnem azt a szót mondtam, hogy sivalkodás, de ezt a szót annyira nem szeretem, amióta Orbán János Dénes rendszeresen használja, hogy a, a, most éppen, hogy a, a Ali kapcsolatban a liberális értelmiség sivalkodik, tehát én... én, én ezek után nem, nem szívesen aztán ezt a kifejezést, mert... Uh... Itt állj meg egy pillanatra. Ez egy egészen... Tehát aki bennünket hall, hogy hallgat, azok, azok hihetik, hogy ez két haver. Ez egy rossz, rossz fogalmazás, de szándékosan mondom ezt. Tehát én nem... Tehát egész egyszerűen veszek egy nagy levegőt, és elkezdek úgy beszélni, ahogy én egyébként Szeretnék beszélni, és tudok beszélni. Ezt veled megengedhetem, mert tudok veled így beszélni egészen addig, amíg azt mondod, hogy nem akarsz így beszélni. Bizonyos közegekben én képtelen vagyok rá, és egész egyszerűen azt érzem, hogy szarul érzem magam, mert egy olyan beszélgetésben veszek részt, amihez semmi közöm, miközben benne vagyok. De tévéműsorok és rádióműsorok hallgatása közben is megélem ezt, mert egész egyszerűen nem értem azt, amiről beszélnek, miközben elvileg értenem kéne. És ez nem az én műfajom, és a hátlevő életemben szeretném ezt egyre jobban kiszorítani, mert nekem erre már nincs idő, miközben úgy tűnik, hogy igény van rá. Tehát hogy nehogy már neked azon kelljen gondolkodni, hogyha a sivalkodás szót használod, akkor egyébként abból bárki gondol-e Orbán János Dénesre. Nem az a baj, én gondolok. Én gondolok. Érted? Nem, nem a rádi hallgatók miatt fogom vissza magamat, hanem saját magam miatt. Mert egyszerűen nem értem azt a cirkuszt, ami elindult. Adi kapcsán. Egyszerűen nem tudom fölfogni ezt az Adi fóbiát, amit látszik kialakulni. Száz éve, hat meg Adi. Szerintem Magyarban egyik legnagyobb költője. Soha nem lesz közmegegyezés Adi életformájában. Miért is kéne, hogy legyen. És soha nem lesz közmegegyezés de te is Adi tölte, politikai szerepállalásában. De teljesen mindegy. Tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ma történetileg releváns szempont lenne az, az ari megítélésén, hogy ari szabadkönyvös volt vagy nem, az volt, és egy releváns szempont lenne, hogy mondjuk mik, miképpen vélekedett tisztáról. Ez kultúrtörténetileg egy, egy nagyon fontos momentum, az ari tisza vita, de ettől még ari se kisebb, se nagyobb költő nem lesz. A független attól, hogy egyébként ugyanítéljük meg Tisztának a politikusi teljesítményét. Én szerintem Tisza a magyar politika történet egyik legnagyobb alakja, és a legizgalmasabb leg összetettebb elvű politikus volt ebben a hazában. Nem, tehát Magyarul Adi szerintem rosszul ítélte meg az ő politikusi pályáját és nagyságát, meg teljesítményét, de ebből nem következik az, hogy Adi-nak Adi én ezt a, a véleményét nem osztom, hogy, hogy mondjuk alig kisebb, költ, alig kisebb költőnek tekinteném, hát alig óriási költő, minden hibájával, tévedésével, válságával, gyötremével, bűnével, megalkuvásával egyetemben. Két hét múlva, mert ugye a jövő hét kimarad. Rendszerben, de nyugodtan írjál, ettől függetlenül, úgyhogy... Rendben van. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm, viszont hallásra. Önök Elsimó Lászlót hallottak. Fiala János vagyok, lehet? Elnézést az elmúlt idők viszontagságaiért. Én olyan rádióban dolgozom, vagy dolgoztam az elmúlt években, másfél évtizedben, kicsit többen, ahol a szólásszabadságért, a szó átvit, vagy szoros értelmében meg kellett fizetni, és ezzel időnként együtt járt az is, hogy a rádiók nem szóltak. És ilyenkor az ember felhívja a riportalányát, és azt mondja, hogy hát ma nem fogunk tudni beszélgetni. Volt olyan riportalanyom, akivel szerdán szerettem volna beszélgetni múlt hét szerdán, és konkrétan nem értette, hogy mit jelent az, hogy nem szól a rádió. Tehát számára ez a mondat, hogy nem szól a rádió, ez értelmezhetetlen mondat volt. Ja, rólam van szó? Nem csak elnézést kértem, és elmondtam, hogy mi jó, történt. Jó, jó, tehát jó reggelt. Hát Én igen. amikor emberekkel beszélgetek, akkor nem minden mondaton végén van kérdőjel. Értem. <gül> jó, azt hiszem, hogy ilyen felvezetés, aztán a témára. Ez már maga a téma? Jó, jó, igen. Én emberekkel beszélgetek. Önnel általában a cirkuszról szoktam beszélgetni, mert hogy a kettőnk beszélgetésének ez adja az apropóját. Hozzátéve, hogy az új előadást látta-e? Részletekben. Tehát még ugye a betegségem miatt még nem mindig tudok ö, ö, ott lenni, követni minden eseményt, de ugye azért eljutnak hozzám részletek, videók. Meg hát azért így nyomon követem ugye a eseményeket, meg a fejleményeket. Tehát, hogy mi történik, hogy történik, milyen koncepciók. Jó, pont azt van. akartam öntől kérdezni, amikor összeáll, mondjuk a mostani előadás, Igen. akkor egy ilyen előadásnak a szószoros vagy a szó átvitértelmében van-e rendezője? És van-e szerkesztője? Igen, van. És ez hogyan Ö... alakul? Ez van egy előadás, abban vannak nem. állatszámok, artista számok, bósz, ahogy az szokott lenni. Ezt kirakja össze, és kirendezi... Ha tetszik, milyen elvek alapján, de nem akarnék minden kérdést a szájába rágni, mert gondolom, hogy van saját ismeretanyag erről. Nekem egy nincs. Igen, hát ugye egy cirkuszműsorral azt kell tudni általában, hogy annyiban különbözik mondjuk egy ilyen színházi produkciótól, hogy aránylag egymástól független számokból előssze, ugye Bemegyünk, és akkor van egy akrobata szám, utána jön egy bűvész, stb. És ugye ezek, ezek igazából egymástól teljesen függetlenek, általában hozzák a saját kosztümjeiket, saját zenéjüket, stb. Most itt különösen én a karácsonyi számnál igaz, hogy, hogy van egy mondjam azt, hogy alapcsolatban... Egy másodperc, időként szoktam kérdezni, a, a, a, a, a tapasztalata van szezonja a cirkusznak, vagy nincs? Tehát télen, nyár, tehát ugye most karácsonyról beszélünk, az egy frekventáltabb időszak, a nyár kevésbé, vagy ilyen nem létezik? Van, egyébként a Magyarországi cirkuszban van egy e, egyedülálló Európában, hogy télen, nyáron nyitva van és működik. Mert egyébként az mané... Európában máshol hogy van? Nem, hát általában ugye van ő, nyári szezon, és télen általában állnak az utazó cirkuszok főleg. Azt is tudom, hogy ön, ön ezzel foglalkozott, nem. de mennyire jellemző, hogy egy cirkusznak saját épülete van, mert ön erről részletesen és hosszan írt különböző tanulmányaiban. Tehát mennyire jellemző ez, vagy mennyire nem jellemző, vagy minek a függvénye? Ma már annyira nem jellemző, tehát amikor a cirkusz ugye kialakult, a modern cirkuszt, 250 évvel ezelőtt, akkor főleg az volt a jellemző, hogy egyre másra épültek a különböző kőépületek, kő, és... Ezek mindig voltak? Igen, igen, tehát, ez, tehát, hogy úgy mondjam, hogy a porond, az mindig meghatározó uh -huh. volt, az kör alakú volt, amit az, hogy a, a, az épület maga milyen um, volt, um, tehát lehet látni régi ábrázolásokon, hogy néha egészen... Um, de voltak sugasztva így a városba. Volt, amikor viszont, a város a többi épület közé, viszont volt, amikor teljesen egy -egy, tehát egyedül álltak mondjuk egy nagyobb fizes térségen. Melyik a jellemző? Fóval, is sztatisztikát kéne állítani. Nem úgy értem, volt, nem, nem, akkor de, nem. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mond példát, én arra is figyelök, hát mondjuk a magyar cirkus speciál az a város közepén van, Barcelona, hát. Kopenhága. Na most hozzá utána, hogy ugye ezek az épületek aztán nagyjából megszűntek, nagyon sok áll, mondjuk van olyan, ami ugye több mint 150 éves, ugye a, a Sir ugye ami, ami nagyon híres Franciaországban, Párizsban, de ezek, ezek nagyon ritkák. És ugye a magyar épület az, az is egy ebből a szempontból egy kivételes épületnek számít mert a már ezek nem annyira jellemzőek. Vannak újabb építésű cirkuszok, tehát amik ugye, tudom én, a 20. század közepe után épültek, de még ezekre is az a jellemző, hogy mondjuk van cirkuszvisort, de nagyon sok más eseménynek adnak mm -hmm. hely, tehát mondjuk koncerteknek, meg más, mint egy sporteseményeknek. eseményeknek. És ebben a fővárosi cirkusz tényleg azt mondhatom, hogy egyedülálló, hogy hogy tényleg nagyrészt sorok műsorok futnak. Függetlenül, hogy aki nézi, azt tapasztalhatja, hogy azért nagyon vegyes a kép a szó. Legjobb értelmében egyrészt én már voltam ott koncerten, másrészt ott vannak mm -hmm. rendhagyó iskolai órák, tehát hogy Úgy maga nem. a térnek a kihasználása azért az nem monolitikus. Nem, abszolút. Ö, illetve ez főleg az elmúlt hogy évben változott sokat. <kül> tehát ugye előtte tényleg, még azt lehet mondani, hogy 10-15 évvel ezelőtt, Nagyjából megvolt ez a kis műsorrend, meg voltak az előadások, nagyon sok más kísérő program nem volt. Most még nagyon, nagyon jellemző lett az, hogy különböző pedagógiai programok kapcsolódnak. <kül> Maga a cirkusz is, nem csak az épületben, hanem sok más rendet. Hát arról ne beszélsz, hogy beszéltünk, és volt szerencsém látni is, hogy ugye... Hogy egy jó szó, ezt nem vagyok benne, biztos, hogy olyan tematikus, de színházi előadásokra emlékeztető előadások vannak, amelyre most mondhatnám, hogy amikor én gyerek voltam, akkor ilyen nem volt, de ez teljesen lényegtelen. Sokkal inkább arról szól, hogy akiben minimális érdeklődés van, és böngészi a főváros kultúrális életét, az hirtelen belebukkahat olyasmibe, amire, ha nem megy el, akkor fogalma sincs, hogy ilyen előadás is létezhet a cirkuszban, és nem kizárólag arról van szó, szaltó, mortálékat ugrálnak. Mm. Igen, mert azért ez egy érdekes dolog, mert a cirkusz történetben mindig vannak ilyen, ilyen trendek. Hát azért korábban is voltak ilyen tematikus előadás, próbálkozások, meg például a szovjetekre volt nagyon jellemző, hogy ilyen, nem tudom, ilyen meselfárdolkodásokat uh -huh. csináltak, meg ugye Magyarországon is volt ilyen korszak. Szóval valamikor például inkább a varieté felé tolódott el, Mondjuk a 40-es években ez a <kül> cirkusz műsor, tehát mindig vannak, meg, meg lehet figyelni ilyen, ilyen trendeket, és most szerintem megint uh, inkább ezt, uh, uh, ezt az időszakot éljük. Amikor Maga már a cirkusz, ez teljesen lényegtelen kérdés, de azért a hétköznapi életet mégis befolyásolja. Ez mennyire egy költséges valami? Hát nyilván attól függ, hogy, hogy kiket hív az ember. Ugye, hogy milyen e, műsort e, rak össze, annak milyen technikai e, felszereltség. Itt, itt igazából, ha mondjuk azt nézzük, hogy egy szirduszolel hadásnak mekkora uh -huh. költségvetése nyilván ott a Ha ezt mondjuk összehasonlítanánk ennek a mostani karácsonyi e, műsornak a költségvetésével, ott gyakorlatilag ugyanolyan különbségeket találnánk, mint az élet egyéb területén? És abban mert nem azt mondom, mert, mert nem azt mondom ezzel, hogy szegény ember vízzel főz, hanem hogy egy ilyen műsornak az összeállításában, ezért egészen más a lehetősége a magyar cirkusznak, mint ami a szülőszoládnak a, a költségvetését hát Egy Nyilván, persze. Hát a, a szóléről ugye azt kell tudni, hogy volt, amikor olyan dialcsebedben, ami a, a világon a legjobb, vagy leginnovatívabb. Leg, leg üzleti vállalkozásoknak járt, tehát az, azért ilyetetlen, tehát a magyar artistáknak, vagy gyerekeknek az egy ilyen álom, egy ilyen paradicsom, Amikor a, a karácsony előadásról beszélünk, annak a függvényében, amiről mi beszélünk, ott a jegyárakat, ha egybe vetjük, azzal, amilyen külföldön, vagy magyarul, egy, magyar, Magyarországon egy színház, vagy egy mozi, egy ára, különböző kultúrás eseményekről beszélek, azt ön milyennek véli? Szerintem abszolút elfogadható, tehát azért főleg hát külföldi viszonylagban abszolút, tehát azért nézzük meg, hogy mondjuk mennyibe kerül elmenni mondjuk egy koncert, egy komoly zenei koncertre akár, vagy mondjuk egy, egy könnyű zenei koncertre és tehát ott már ilyen tízezres tételek vannak általában, és ám, igen, milyen az ember, a zsebbe kell nyúlni. szerintem ahhoz sok esetben, hogy az ember eljusson egy kulturális programra, és azért a cirkusz szerintem még mindig egy, egy úgymond családbarát lehetőség. De Igen, a cirkuszban nagyon ritkán mennek az emberek egyedül. Visszatérve és megmarad be, a, nem véletlenül a karácsony előadásnál, ugye arról volt szó, hogy Magyarországon ez egy négy évszakos cirkusz, de a karácsonynak van jelentősége. Azt is teljesen érthetően elmondta, hogy ugye ezek a előadásban a számoknak nem kell feltétlenül valami logikai módon követniük egymást. Az, uh -huh. aki egy ilyen előadást megszerkesztve, vagy rendez, erre még nem volt szó, csak belekeztünk, mert számtal egyéb kérdésbe bele, vagy egyéb dolgokba belekérdeztem, Az mi alapján válogat, illetve van-e olyan valaki, aki ezt az egészet így össze és ő mi alapjára ki össze? Természetesen van. Tehát ugye van a rendező szakmai vezető jelen esetben Grézel József, ahogy mindenki ismeri Dodi. Van dramaturg is, például Nél Levent, most a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturgia, és hát nyilván, tehát van egy ilyen szükebb szakmai... Oké, okay, rendben van. Eljön a pillanat, amikor meg kell szervezni egy ilyen karácsony előadást. Ez hogyan megy? Ennek már nyilván korábban, tehát azért egy műsornak az összerakása, az már hónapokkal előtte megtörténik, mert ugye ezek a... <kül> Különböző artisták. A világ számos pontján. Igen, a számos pontján dolgoznak, és általában előre, akár évekkel is előre be vannak káblázva. Nyilván van egy ilyen válogatás, és ha van egy koncepció, nyilván az is mérvadó, hogy kiket tudnak elhívni, kiket szeretnének elhívni. Egy ilyen műsor, az mennyi ideig van színen? Hát ez most egészen pontosan december 31. Ugye általában két hónap szokott lenni egy műsor kifutása. Ami azzal van összefüggésben, hogy nagyjából így alakul a, cir a cirkuszművészeknek a szerződtetése? Hát én inkább azt mondanám, hogy egy cirkusznak a, egy, ennyi ideig éri meg tartani egy, egy műsort. Tehát nyilván ilyen szezonális. Uh, váltások vannak. Ha itt tartunk, hogy ennyi, ennyi ideig érdemes tartani, akkor nagyjából egy cirkusz fix közönséggel működik? Tehát Ebben a, ebben a műsorban korábban viszonylag ritkán lehetett hallani cirkusz, ö, művészekről. A Fekete Péterrel való beszélgetés sorozat, vagy beszélgetések hozták ide valójában be. Engem is ő varázsolt vissza a cirkuszba mondani, hogy kinőttem belőle, vagy nem nőttem ki belőle, de valahogy nem kerültem oda, aztán kiderült, hogy nem nőttem ki belőle. De, de egy fix közönséggel, tehát ugye amikor a moziról van szó, ugye van egy ilyen slágerlista, melyik filmet hányan látják, és lehet látni, hogy azért, hogy kiugró eredmények is vannak, is vannak, nagyon rossz eredmények is. A cirkusz előadásoknál hasonló módon van egy kiugrós siker, és kiugratlan siker, vagy, vagy, vagy ott ilyen nincs? Persze, én azt gondolom, hogy nyilván itt is lehet mérni, az, melyik az az előadás Mikor látott ön utoljára kígyúzó sorokat, a fővárosi cirkusz előtt. Fú, hát nyilván olyan sorokat az ember nem láthat, mint a, mint a 70 es években. Um, mert hogy nyilván most már neten is lehet vásárolni egyet, én nem láttam, hogy ilyen Illetve nem, nem a hülyeséget mondtam, mert a fesztivál idején azért igen csak meg szokott nőni a sor. Tehát ugye akkor ö, arra nagyon-nagyon nehéz bekerülni, ha az ember hogy akkor már jóval előbb. Hány ő, nézővel számolunk a, a fővárosi cirkus esetében? Nagyjából. Nem akarok hülyeséget mondani. Nagyjából. Ez szerintem 1500 uh -huh. Igen. Visszatérve az előbb, hogy én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik ö, ö, rendszeresen visszatérnek. Tehát akik úgy vannak, be, hogy mindig mennek, és megnézik az adott célkoszt. Függetlenül hogy gyerekük van, és ez hány éves? Hát akár, igen. Tehát én, én nagyon sok olyan felnőtőt is ismerek, akik baráti társasággal, a párjával is szívesen elmegy. És ö, azt is tudni kell, hogy a fővárosi nagy cirkusznak nagyon sok, tehát legalább a közönség egyharmada az, az turistákban eltöltött, akik jönnek, és akkor mondjuk a szép ugye erő volt a meg a egyéb más ö, intézmények mellett betérnek a cirkuszban is. Tehát egyébként, hogy a liget működik majd, mint ahogy más kultúrás területek is így működnek, ott annak van jelentősége hogy az ember akár egy napot el tud tölteni azzal, hogy kibe különböző épületekbe. Így van. Hát ugye viszont itt azt kell, hogy a cirkuszra egyelőre ez a ligeti felújítási program nem számolt. Tehát ugye itt már évek óta van egy... De ott van egy ilyen pat Hát igen, igen. Ugye a cirkusz ez a épület, ami most jelenleg van, ez a 66-ban lebontott régi épület helyébe került 71-ben, akkor nagyon-nagyon korszerűnek, modernnek számított hát ugye nagyon-nagyon pici, itt igazából az a probléma ugye akkor még elég volt hogy volt egy külön épület a külföldi artistáknak hogy bent lakhassanak szállást kapjanak mi aki volt ott bent a cirkuszban, azért az tudja, hogy ott nyugodtan lehetne a 70-es évek hangulatát idéző filmeket forgatni. Hát igen, ez így van. Most már nagyon sok ugye, irodák is ott vannak, szóval nagyon-nagyon szűkös a hely, tehát rengeteg embernek kellene ott elszérnie, és hát ugye a másik az, hogy jelenleg ugye van egy ilyen épület, de hozzátartozó intézmények, azok ugye az artista képző például, vagy a ami vésztelep, tehát ugye azok máshol vannak, és itt van egy ilyen szétszortság, és ugye a múzeum még nem is létezik, de nagyon szeretnék azt létrehozni, hogy legyen egy, egy hatalmas, önálló területe a cirkusznak, ahol van egy tényleg egy korszerű modern előadó rész, és mellette még van. Kutatóközpont, artista képző, stb. Visszatérve arra, és mindig a karácsony előadás adja itt a centrumot, hm? egy dramaturg mit csinál? Hát nagyjából azt szerintem, mint egy színházban. Tehát azért itt ö, nyilván nem csak arról van szó, hogy ö, ö, maga tehát nem csak arról van szó, hogy egymás mellé pakolunk ö, számokat, aztán kész, jól van. Itt nyilván van egy dinamikája az egész előadásnak, amit fel kell építeni. Ugye, ha van egy, egy ilyen. Egy ciklusi előadás jellegzetesen, ugye, szünettel rendelkezik, és mennyi van. időt nem halad meg? Másfél órát? Nettó? Hát nem, ez most nem két óra 20 perces előadás. Szünettel együtt vagy szünet nélkül? Szerintem szünettel együtt. Igen, hát akkor az. Igen, igen. hát akkor. Igen, két óra körülbelül. És ugye itt vannak, tehát ugye úgy vannak szabályszerűségek, hogy, hogy kell felépíteni. Ugye, hogy a, a nézők közönségnek a figyelmét, e, e, hogyan követi az előadást, tehát az elejére kell például egy erőszám, szünet előtt kell erőszem, stb. Az minek a függvénye az egy. a cirkusz politikai korrektségéhez, vagy mihez, mihez tartozik az, hogy ugye ma másféleképpen viszonyulnak az állatszámokhoz, mint korábban? Hát, mert mint hogy pontosan, hogy... Tehát, tehát hogy illike, meg hogy, hogy ha igen, akkor igen. milyen állatokkal és hogyan? Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok a vita. Tény és is nagyon sok helyen már betiltották, hogy cirkuszokban legyen állatszám. Én azt látom, hogy a, a fővárosi nagycirkusz is próbál ezekhez igazodni. Tehát nagyon-nagyon odafigyelni arra, hogy milyen állatszámokat hív meg. Ugye most is van egy nagy tigris szám, de nyilván meghatározó az, hogy kit hívnak, és, és az hogyan viszonyul az állataihoz. Ugye különböző jellegű számok vannak, artisták, bohóc, Igen. állatszám, nem soha fel az összeset. Melyik áll önhöz a legközelebb, vagy ilyen nincs? De hozzá, mert abszolút az akrobatikus számok állnak. Ezt így be kell És az, az valójában a látványát tekintve az emberi test csodája miatt CDF. Hmm. Hát alapvetően ami, ami miatt kutatni kezdtem ugye a cirkusztát, nagyon közelelt, vagy nagyon közel állt ez az ahhoz, ami, ami miatt számomra maga a kortárcánc is vonzóvá vált. Tehát, hogy, hogy mi az, amit ami ki lehet hát Azért feljelni, nagyon érdekes, az amit mond, mond mert ugye most nézte a tornászvilágbajnokságot, az bizonyos számok esetében, mondjuk az amerikai tornászmai esetében, akinek b a neve, de nem mondanám, mert pontosan nem emlékszem rá, ott nem lehetett azt tudni, hogy ez most valójában tornászvilágbajnokság vagy cirkusz. És ezt a szó legpozitívabb értelmében mondom. hogy olyan de akrobatikus számuk voltak benne, amire egyébként a, az indulók közül számosan alkalmatlanok. Tehát úgy kell egybevetni a zsűrinek ezt a teljesítményt, ami nem cirkusz, tehát nem egy színházi előadás, tornás tornászvilágbajnokság, hogy az ember el se tudja képzelni, hogy ezt mi alapján teszik, mert létrejött egy olyan szituáció, vagy egy olyan zseni révén, hogy nem lehet egybevetni őt a többiekkel. Igen, de nagyon-nagyon sok a különbség, és tényleg nagyon uh, kicsi a különbség, tehát egy nyilván a, a sportban van egy szigorú pontrendszer, de hát, ami a formagyakorlatokat le kell ja, Azzal ugye tudnak, a... mit kezelni, amikor a testből adódóan valaki olyan csodákra képes, hogy azt az elemet is róla nevezik el. <síns> hát igen, igen. Egyébként nagyon, sok, nagyon sokan kerülnek át a sportból a cirkuszba. Tehát, hogy vannak, akik Torneszként indultak. Hát ugye ez az élet igazságossága és igazságtalansága egyszerre, mert ugye mindegyikből viszonylag hamar kiöregednek az emberek, sajnos. 70 évesen nyilván az ember már nem elhat be ugye oda egy torna gyakorlatot bemutatni, hogy nem indulhat nagyon versenyen. Cirkuszban még, ha, ha valamilyen szinten képes egy jó ö, számot összerakni, ami nyilván nem csak abból el, hogy most valaki milyen e, pontosan hajt végre akrobatikus dolgokat, hanem nyilván nagyon sok minden mással is lehet ezt e, pótolni vagy kiegészíteni. Mondjuk, ha valaki, valakinek vannak komikus hajlomai, akkor mondjuk egy jó bohótszámot is összetehet e, e, idősebb korban, e, amihez szintén felhasználja az akrobatikus e, képességeit. Tehát, hogy, hogy itt azért van tovább lépési lehetőség, én azt gondolom. Ez tehetségtől függ, hogy kinek, ki milyen szinten képes változni, illetve más dolgokat megmutatni. Ja, hát ez a rész ez önmagában több beszélgetést is megér, hiszen volt egy alkalom, amikor egy ifjú cirkuszművéssel, egy artistával beszélhettem, aki egy hajón dolgozott átmenetleg, ahol megsérült, és ott valami csodamódszerrel előtt, aztán ismét alkalmassá tették, hogy viszonylag gyors időn belül visszatérhessen, hiszen ez ezek a művészek, akik nem sportolók, de ebből a szempontból ez lényegtelme, ugyanúgy megsérülhetnek számunkra a sérülés, ugyanolyan következménye jár, mint a sportolóknál, akik ki kell hagyniuk, ami egyébként adott esetben azért más, mert itt előadásokat veszélyeztet, vagy adott esetben, ha egy többes szám, akkor a többieknek a munkáját nehezíti, mert az ő személye nem pótolható. Igen. Tehát ezek mind, mind olyan szempontok, amelyeket egyébként egy kívülálló nem is kalkulál akkor, amikor ilyen produkciókat néz. Igen, így van. Főleg szóval a csoport számoknál nagyon nehéz, ahogy mondta, hogy, hogy ha valaki kiesik, akkor ez a többieknek a produkcióját nyilván hát, szétszeri. Azt nem mondom, hogy mindenki pótolhatatlan, de hát akkor az egy újabb gyakorlási időszakot jelent, meg kell szokni az újabb embert. Mondjuk, ha valaki <coughs> Unterman aztán egy kicsit könnyebb, de nem tudom, de, de, tehát nagyon, nagyon nehéz dolog ez. És emiatt például nagyon sok el, nem nagyon voltak csoportszámok a, a 90-es évek után, egy kicsit megint kezd el ebben Magyarország, de, de ez, ez mindig egy ilyen veszélyes terep volt. Nekem még nem csak lesírulésre kell gondolni, olyanok is voltak ilyen, hogy valaki beleszerelmesedett egy másikkal artistában aztán el... Igen, ezek örülök is szantos, hallottam történetet, ez egy újabb beszélgetés része lesz. Köszönöm szépen még egyszer a rendelkezésre, állás és elnézést Jé, a múltkoriakért. Viszont hallásra! <gül> Viszont hallásra. Önök szondai szondrát hallották. Beleúztam a zenét, szondai szondrát hallották. That balloon, that balloon An angry man is just a an angry man But an angry man, bitch I had to ask him for a, a helping hand Him with a heart of a bonaparte Of a frozen fish, it's his town Jó reggelt, lehet! El, vannak olyan rajongóid, akik a múltkori beszélgetésben azt is számon tartották, hogy hol ért véget a beszélgetés, és nagyon sajnálták. Én nem tudnám pontosan megmondani, de vannak ilyenek. Azért, ezt, azért igen, ennek lehet örülni, mint hogy nagyon jól esett az érdeklődésed, hogy szól-e vagy hogy amikor Újhely Istvának elmondtam, hogy nem szól a rádió, konkrétan nem értette. Hát mondjuk azt én sem tudom, hogy technikai, vagy milyen okai voltak, nem szólás. Mindenféle okai voltak, de, de nem értette. Tehát, e, ugye én olyan rádióban dolgozom, ahol hát nem mondom, hogy hétköznapi, de azért nem túl meglepő, a ilyen előfordul, de az új helynek ez a csodálkozás, ahol a Humpalának meséltem, azt mondta, hogy ez teljesen természetes, ugye az ember... Tehát az, az a normális, hogy egy rádió szól, az, hogy nem szól, nem, nem is ért. Ugye emlékszem a Kalisztó Rádiónál, ugye ott akkor, idéz, akkor volt ilyen szituáció, amikor vihar volt, vagy a középhullám, az nem szól, de hát ma, az én lányom azt már nem is értené, bele hogy vagy rádió se hallgat, de hogy mi az, hogy középhullám, az végképpen nem, de hogyha a középhullám nem szól viharban, az meg egyáltalán az most mit jelent. Egyébként ez egy veszélyes dolog, mert ugye, hát együtt voltunk rádiósak, ugye még a kiráiban. Nekünk azt tanították, a, a Királyi más... Rádiós, hogyan lett Királyi Rádiós, a Királyi Tévé az mi alapján? Tehát ez, ez, a, ez a szakzsargon, ez hogy jött létre? Nem, ez, ez, ez egy új, ez egy új kifejezés. Tudom, de, de, de, de miért? De, de a Királyi tévét a, a t már a, a, a 80-es években, a, a rádiót is mondták, a 80-es, 90-es években Király, nem most mondjuk. <tos> Igen, erre ilyen pontosan nem emlékszem, de amit, amit mondani akartam, az azt, hogy azt mondták nekünk, hogy ha tíz másodpercig nincs adás, akkor a kedves hallgat, az is, hogy atomtámadás történt, és Igen. megszűnt minden. Ez így pontos. Tehát, és ez így is van, tehát ezért veszem, ma már, ma már ez senkit nem lett, meg, nem szó nem Melyik városban vagy? Madrid. Még de még? a hétvégén ö, extremadura voltam, ez... Ö, Spanyolországnak a Portugália felé első része, nagyon szép városokba, Trujillo, Cáceres, gyönyörűek. Csak úgy vagy volt valami cél? Nem, nem, turistaként ezúttal teljes. teljes Autóvonat, teljes. busz, gyalog? Hát, autó, ö, de nem fogom ezt gyakran tenni. Nagyok a távolság, nagyon-nagyosztály. Van, baromi tudom. nagy. De most, amikor azt mondod, hogy nem fogod ezt tenni, akkor alapvetően az időről beszélünk, a benzinpénzről, CDR... Nem, az autóról, kizárólag az autóról. Tehát, hogy ülök, ülök egy, egy, egy kormány mögött, és hány és, és öt órán keresztül nézem a, a, a, a, a... Sztráda? Egyébként elképesztően jó az autópálya. Nagyon jó az autópálya, és olyan van, hogy van, van autóút, ami gyakorlatilag egy autópálya, tehát semmi nem különbözik tőle, de van gyakorlatilag vele párhuzamosan bizonyos szakaszokon fizetőst amikor, amikor jöttünk vissza a, és nem is a négy napos csúcs után, akkor én a fizetőst választottam és bölcsentettem. Igen, és nem is olcsó legalábbis valószínű nem. nem. De mi alapján választottátok ki az uticelt? Ott még nem voltunk. De gondolom, hogy sok ilyen van. Ez összesen sok hány, ilyen van, de ez hány kilométerre van Madrid-tól? Hát végül is nem volt olyan sok, 400 kilométer uh -huh. volt egy, egy a legnagyobb táv. Hát mentünk, megálltunk, mentünk, megálltunk, de egyébként tényleg egy, egy elképesztően nagy ország, és elképesztően, hogy is mondjam, gazdag. A honpalában időnként ezt szoktuk játszani, és én mindig elfelejtem, hanyadik ország Európában nagyságát illetően? Hát nézzük csak. Németország Francia kisebb. Talán nagyobb, hát ma területet igen, igen. Igen, igen, igen. igen. Hát ugye Oroszországot ne felejtjük, Franciaországra, hát a, a harmadik grafik tipptelek. De nem teszem érte Igen. Időjárás? Gyönyörű. Már ugye, volt, pár kiló, most, nem, pár, most pár kilométerre voltunk ott, palagától ott valami, olyan vízösen volt, hogy ezt rossz volt nézni. Igen, igen, hát. Most fáztak, mondjuk Ez mutatja, van? hogy egy nagy ország, hát itt most, itt most, amikor főkeltem öt volt, hát most lehet, hogy fölment egy kicsit, de 10-nél nem lesz. Hogy ne, hogy ne, most. Fütenek. Hát az őt foknál így Igen, és mennyire megy föl? Már a fűtés, vagy a. Nem vagy a fűtés a... Aztán. A két hőmérséklet. 10 hát, fokot ígérnek, ami elég kevés, de legalább nem fog esni, tegnap esett is. Mikor költöztök? Érve, amit... hogy, hogy, hogy Nem, hát Mikor költöztök, a... költöztök, nem hogyan öltöztök. Ja, mikor költöztök? Költözünk. Azt hiszem, hogy 30. -án. Nem hogy november? November, igen. November 30-án átmegyünk. Egyelőre még nem Barcelonában, hát ilyen regényes, bonyolult dolgok ezek, de, de előbb-utóbb kikötünk Barcelona. És mi a köztes állomás? Olott, Vilaszár, ezek nem létező helyek. Már úgy értem, hogy... A... De ezt a kifejezést. De ezek de... valóban fél vannak, vagy máshol? Nem, hát azért kell ott lenni, mert milyen családi, meg egyéb hmm. dolgok, meg mindegy. Szóval valahogy, valahogy az élet változatosít, úgyhogy erre nem paraszkodhat. Hát igen, de ez nem is érdemes. Ugye a kompalával van a kedvenc történetünk az Eszterháziról, akinek valamelyik fia mondta, hogy apám, én kalandosan akarok élni, és akkor azt mondta neki, az Eszterházi fiam, éj kalandosan. <gül> Maradj Magyarországon. Ezt nem, nem, ez nem volt a történetben, ebben csak az volt, hogy fiam éjj kalandosan. De látod, te Spanyolországban ezt is mégis tudsz kalandosan élni. Így van. De, mert, mert van mit nézni. Szóval tényleg mindig ugye elhülök, hogy, hogy. De még voltál te olyan helyen az életedben, ahol nem volt mit nézni, Gábor? Szerintem mindenhol. Nem, nem, nem most. Igen, igen de most arra gondolok, hogy, hogy római emlékek, arab emlékek, középkori városok viszonylag éppen megmaradtak. Tehát ez, ez, ez tényleg elképesztő. Olyan no name, tehát senki se ismeri. Szerintem Káczárezről senki se tudja Magyarországon, hogy létezik. És egy, egy, egy gyönyörű város, gyönyörű, az óvárosa úgy megvan, úgy megőrizték, mint ahogy, mint ahogy azt az valamikor a 15-16. században. Hát az idegenforgalmát tekintve Spanyolországban nagyon az élemben tudtom már. Igen, de érdekes módon Ugye az emberek jó része részintük Barcellónába, Hát nagyon part, sokan nem. Vesznek egy autót is. és elindulnak, tehát tényleg elképesztő az emisvanyország ezűbben produkálni tud. Igen, igen, de, de azért a turisták jelentős része mégse a, a történelmi emlékekre kíváncsi, nem fürödni szeretne a tengerben, és e, megteheti, tehát, és a kettőt kombinálhatja, szóval ez tényleg elképesztő. És még egy dolog elképesztő, erre mindig, mindig újra rájövök, hogy ez a kulturális sokszínűség, ugye ebből az ered, ered, hogy valaha a Római Birodalom volt, nagyon erőteljesen, tehát ez egy fontos tartani volt a Római Birodalomnak. Tehát a vizigótok, azt jeltek az arabok, itt voltak vagy 800 évig, volt, vagy csak 400 évig, és aztán jöttek a, jött a vissza, amikor a katolikus királyok visszahódították az egészet, és akkor indult Amerika felfedezés, és ebbe az a borzasztó, hogy tulajdonképpen a rombolást a a, a visszahódításokhoz. Tehát, ami addig volt, azok úgy nagyjából megőrizték az előző dolgokat. De a, a, ezek a katolikus királyok és a későbbi spanyol birodon próbálta a múltat eltörölni. E, és jó részt sikerült neki nem teljes mértékben. Tehát azért az, hogy, a, hogy az arabok 800 éve alatt itt simán megmaradt mindenki, és, és, és lehetett katolikus zidó akármi. Aztán jöttek a a spanyol királyok, és, és mindenkinek mennie kellett, és, és tulajdonképpen eltüntettek, ha nem is teljesen, de végül is eltüntettek kultúrál, az embereket eltüntették, kiűzték őket Spanyolországból. És ezzel megkezdődött Spanyolországnak a, a leszálló ágly fejlődése, mert, mert hát Spanyolország azért nagyon lemaradt, miközben egy hatalmas nyarmadigodalmat. A kérdésnek semmi értelme nincs, de fogod érteni a mostani Spanyolország beléltve, hogy, hogy izé a barcelonaiak, meg a katalánok, meg egyáltalán, meg a, meg a frankó, meg a migráció, meg egyáltalán. De a légkör, amire egyébként azt lehet mondani, hogy légszennyezett, mert az konkrét, de a, vannak, vannak paraméterei de hogy, amit te érzékelsz az orroddal, a bőröddel, a fejeddel, mennyire konszolidált az a világ, mennyire van konszolidáció ott, de még egyszer mondom, erre nincsenek paraméterek, amit én egyébként Magyarországon, és erre ma reggel úgy hirtel rácsodálkoztam, megint soha nem fogok megélni, mert, de most nem ez a kérdés, ott, ott, ott nem azt kérdezem, hogy mennyire van béke, mert a konszolidáltság és a béke az én nem ugyanaz. Miért mire gondolsz, igen, értem mire gondolsz. Én azt hiszem, hogy És most. nem arról beszél, hogy ilyen... a katalánok el akarnak szakadni, mert avval együtt létezhet konszolidáltság, hogy közben vannak elemi erők. De mégis az Igen. egész milyen? Milyen a légkör? Most én úgy érzem, hogy most kezd valami megroppanni. Tehát itt a frankó halála után végül is volt egy nagy, nagy. Hát nem mondom, hogy nemzeti összefogás, de mégiscsak ahogy te mondod, ilyen konszolidáció. Most függetlenül hogy politikai éppen ki volt hatalma. De ennek a párt rendszernek, hogy a szocialisták váltották a néppártot, de úgy vége. Megjelent a populizmus, nem olyan szinten, mint mondjuk Amerikában vagy Magyarországon, de megjelent. Itt van, és, és kezd, kezd, kezd a légkör, kezd ez az atmoszféra egy picit úgy, úgy hasonulni a világ tendenciához, azzal együtt, hogy azért ez egy nagyon élhető ország. És akkor azt mondta, hogy megroppanni, az egy nagyon szép kép. Valójában miről beszélsz? Mit érzékesz? Hát arról, arról, hogy ez a, ez a, ez a, ez a konszolidáció, ez, ez de a... De egy példát, érzed. vagy nem példát, mert ez rossz, rossz folyamatban példát nem lehet mondani, de a, mi ropog? A polit... Hát maga... maga a, hát jó, tudom, ez a legkevésbé érdekel mindenkit, ugye a párt pártpolitikai leképződése, de hát azért, azért látszik, hogy a, a, a klasszikus pártok itten kezdenek visszaszorulni, megjelennek populista pártok, megjelennek populista politikusok, az, az adott pártokon belül megjelennek olyan politikusok, akik, akik, akik hát... Elég, Jó, de elég, ez az egész, amiről beszélsz, ez veszélyezteti a státuszkot? Nem, nem, a, a, akkor nem veszélyezteti, hogyha ez mindez nem vált, hogy mondjam, nem, nem szivárog le az emberek, de leszivárog. Szóval ennek a katalán függetlenségnek se az a, az a nagy baja, hogy, hogy, hogy most politikailag lesz-e nem lesz-e, hanem az, hogy, hogy leszivárog a hétköznapokban, hogy vannak családok, ahol már emberek nem beszélnek egymásról, hogy barátságokról vannak meg. Tehát ez a, ez, a, ez a konszolidációnak a hiánya, mert ugye ahol konszolidált viszonyok vannak, ott, ott az élet megy, tovább bármi is történik, hát igen, te ilyen vagy, én olyan vagyok, és a többi amikor ezek, ezek így elkezdenek kicsit inogni, ezek a, ezek a szilárd alapok, és, és Spanyolországban ez elkezdett inogni, még mindig elképesztően, hogy is mondjam, csak ö, szofisztikált a dolog, tehát ha megnézel mondjuk egy televíziós vitát, vagy, vagy egyáltalán, mondok egy példát, ö, szörnyű korrupció van, de, de van valami hatása, tehát végülis egy idő után a korrupt ö, politikusok, vagy polit, korrupt ö, azok valamilyen módon kikötnek a börtönbe. Vagy például tegnap kellett lemondania a néppárt főtitkárának, ez egy, ez egy fölgy. Mit tett? Az erős asszony. mert van egy, van egy úr, akit a, a köztársaság vagy akit a királyság kloákájának neveznek, aki a titkosszolgálatoknak egy ilyen nagyon fontos embere, aki mindenkit lehallgatott, és minden lehallgatását megőrizte, és Ó, kossz, azt, is azt is lehallgatta, amikor ez a főtitkár akkor még belügyminiszterként megbízta őt azzal, hogy ugyan már szerezzen kompromitáló adatokat ad egy szocialista politikuson, meg a családjára. Na most, ami érdekes, hogy le kellett mondania. Tehát ugye vannak országok, ahol meghúzza, megrántja a vállát, egyrészt nem játsszák be percenként a televízióban a, a hangfelvételt, de egyébként is. Mondjuk el tudom képzelni, hogy Trump azt mondja, hogy fake news, és nem érdekes is. Igen. De, de hát itt, itt, itt, azért, tehát itt azért még működnek a dolgok, de, de az, a, az a fajta brutalizálódása az életnek, ami, ami, a, ami ezzel a populista hullámmal jár, az... Aval te számolsz el, hogy mondjuk egy 20 éves vagy 10 éves, aki ebben nő bele, az majd a konszolidációra tekint úgy, mint ahogy te most ezt nézed? Vagy amit kérdezek az értelmes, de hülyeség. Nem, valószínűleg van egy generációs váltás is. Tehát... Nem, nem a generáció. Én azt kérdezem tőled, hogy létezhet-e az, hogy aki ebben nő bele, ez tekinti normálisnak. Igen, na, így, így értem a generációs váltást, hogy, hogy amikor arról beszéltünk, hogy, hogy ott van egy nagy generációs váltás az egész világban, hogy akiknek még a csontjában benne van -e a második világháború. Igen, háb, A világháborúk ugye. Ez most nem pont ugyanez. Na, most, de nem, de, de itt, itt annyiban ugyanez, hogy itt meg fölnő egy generáció, akinek a csontjában még nincs benne a frankúrendszer, ami ugye 75-ben bukott meg. A, a stabilitást, a normalitást, a. a, a az életnek egyfajta. Jó csak, ugye most arról beszélünk, hogy értékrendeknek ne ilyenfajta változása nincs, mert az, hogy az ember az élete folyamán megöregszik, és ebből adódóan számtalan dolog változik, avval ennek automatikusan nem kéne együtt járnia. Tehát azért le tudnak élni emberek úgy életet, hogy ezzel együtt jár, és le lehet élni úgy életet, hogy nem jár együtt nekünk. Az a szerencsét jut osztályrészül, hogy megöregszünk, és közben megélünk valamit, ami ezzel nincs feltétlen összefüggésben, mert az a paradigmaváltás, vagy megroppanás az is sokkal egyszerűbb, amit te mondasz, az nem minden korosztálynak jut osztályrészül. Így van, de, de fölnő egy fiatal korosztály, melynek nincs immunitása. És amely, ahogy te mondtad, normálisnak, adottnak veszi ezt és te Ami most hát akkor valami... mit kezdesz velük? Vagy akarsz-e kezdeni bármit is velük? Hát nézd, én duplán, hát, hogy mondjam, passzív szerepre vagyok károszata. Egyrészt külföldi vagyok. Jó, de most én azt értem, e... hogy ez olyan, mint hogyha valaki elkezdene barátkozni az oroszlánnal, és te azt mondod neki, hogy oké, okay, barátkozzád, előbb-utóbb meg fog enni, mert egyébként ez így működik, vagy ez nem feltétlen van így, ugyanígy, mint a konnektorban nyúlás, vagy az áramű. Tehát vannak-e olyan... Te... De igen, így működik. Ha, ha, ha megkérdezi, ha lehetőségem van, szólok neki, hogy, hogy ne. Szólok neki, hogy, hogy, hogy ne álljon olyan nagyon közel a, a metróhoz, mert amint bejön, az el fogja ütni. Igen. Ez a maximum, amit tehetek, de nem rángyadhatom vissza, nem, nem tehetek Jó, semmit. A folyamatos érként. ropogásnak régebben háború volt a vége. Most ez hogy ússza meg a világ, vagy nem úszta meg? Nem tudom, én nem vagyok jós. Nem, is, nem, nem, nem, semmi jóság. Tehát mindarról, amiről beszélünk, felvetődnek kérdések. Nem akartam jóslatot tőle. De, de nagyon érdekes, mert, mert ugye egy milliméterrel a vízfelszíne alatt vagy fölött az egy minőségi különbség. Tehát most mondok valamit, ami, ami ugye ebből egy más Ha Ha ma Trump és a republikám sok fölényes győzelmet aratnak, uh -huh. akkor a világban elindul valami, ami már most is már elindult, de akkor az, az akkor és hullámá Ha nem, mi? akkor De lehet, most várj, várj, várj, várj. mi lesz még inkább? Hát nézd meg azért, a, a Dél-Amerika legnagyobb országában egy félfasiszta-fasiszta Hát figyelj, ezt ne most vissza fogom adni a szót, figyelj, múltkor néztem EHO TV, Hír TV, nem tudom, Gancegál, Beszélt benne négy fiatalember, egyik se hülye. De lehet, hogy hatan voltak. Egyik Igen. se hülye. Hírtévé volt. Beléltve a kukor előtt. Figyelj, azok olyan magabiztossággal beszéltek, ugye, ugráltak a beszélgetésben, mint mi, de ugye itt van egy külpolitikai szakértő, és a sose gondoltam tőled elvitatni. Voltak köztünk viták, de az ismeret van nyugoddal. Sose gondoltam versenybe szállni. Figyelj! Ott olyan magától adódó természetességgel elevezték ki a magyar belpolitikai helyzet után a Brazilt, mintha értettek volna hozzá. Én egész egyszeren egyszer csak azt láttam, azon döbbentem meg, hogy olyan otthonosan mozognak minden ismeretanyag nélkül. Tehát az alapján, hogy kinyert és tudtak róla hat sort, amit elolvastak, hogy arra gondoltam, hogy Jézus Mária repülőgépet remélem nem vezetnek. Elképesztő. Igen, de valamit a, valami, valamit a védelmükben, miután nem hallottam, hogy semmit se tudok, nem tudok, semmit hagyj hozzak fel. Itt egy olyan politikus lett most elnök, és, és ez a hasonló Amerikával, akinek normális körülmények között nem oszthattak volna lapot. Tehát egy normális világban, ö, most akkor visszamegyünk a történelembe egy Hitler pohócnak számít. Ö, egy normális világban egy Trump bohóznak számít. Egy normális világban ö, egy csomó politikus, és most nem akarok neveket mondani, nem jöhet elő. Amikor előjönnek olyan, olyan helyzet, olyan, olyan légkör, olyan atmoszféra, olyan megroppanás van a világban, amikor ilyen politikusok, ilyen politikai erők és ilyen, ilyen viszonyok egyszer csak hatalomra kerülhetnek, az, az egy, az egy, ez egy általános jelenség, ezt meg lehet érezni, ehhez, ehhez nem kell igazában pontosan tudni, elemezni, vagy akkor most mi történt, milyen a gazdaságja, nem tudom, milyen helyzet, mert, mert ezt ezen a szinten ez egy felszínű, Jó, ennél egy ez kicsit dolog, mélyebbre minden mentek, ki minden szempontból egybevetették Magyarországgal, és megtalálták benne mindjárt a brazil ellenzékben is a sorost és a nem sorost, de most is -e arra, amit <gül> akartál elmondani Brazíliáról, ott hova fogunk eljutni ennek a logikának a mentén, amit elkezdtél? Ugye, nem tudom, az időközi választásokról volt szó, Amerikában is most arról volt szó, hogy Trump és a nyernek a republikánusok, és akkor előjött Brazília. Igen, mert, mert, mert Brazília, hát ugye egy kulcsország Dél-Amerikában, és ott volt Dél-Amerikában voltak a banánköztársaságok, voltak a katonai diktatúrák, voltak a pucsok, és úgy tűnt, hogy ennek vége van. Tehát ez egy hullám volt, és, és ö, fogta magát, és, és összedőlt majdnem az összes ilyen katonai rendszer. És érdekes módon például, amikor ez elkezdődött megint visszafelé törögni, akkor ez nem okvetlenül egy, egy jobboldali rendszerem volt, nem tudom, a Venezuelában Chávez az egy, az egy baloldali populista volt, egy baloldali, hát ha ennek van ott értelme, de van értelme, mert, mert kifejezetten ilyen a népi, tehát a, a, a, a szociálisan, elnyomott, a szociálisan gyengék embereként lépett föl. De Dél-Amerikában is ez, ez, ez egy ez igazán fialai kérdés lesz. Uh, ott valami nem stimmel, mert azt akartam neked mondani, hogy ott mondjál egy relatíve fix országot, és most nekem hirtelen Csillén kívül, de még egyszer nincsenek jelentős ismereteim, se Közép-Amerikában, se Dél-Amerikában, ugye Argentina nincs jól, Brazília nincs jól, Mexikó nincs jól, oké, az Közép-Amerika, Nicaragua, tudom, nincs annyira jól, Bolívia, tehát ugye ez ez az, az egész az most valahogy Kolumbia, és nem fogom fölsorolni az összes országot, de hogy ott, ott a Venezuela végképpen nem, hogy. hogy de most úgy lennék... Voltak már rosszabbul is. Épp pont ezt akarom mondani, hogy, hogy ez egy ilyen hullámzás. Tényleg, mert ezek az országok nem csak politikai, lak, hanem gazdaságilag is azért elég nagyot ugrottak. Persze mindig van egy nagyon veszélyes pont, amikor, amikor egy, egy, egy majdnem gyarmati, majdnem mészegénységben élő országból hirtelen, vagy nem hirtelen, de egy idő után valamilyen mégiscsak hát, közép, közép közepesen fejlett ország lesz, de ez a közepesen fejlettség mondjuk csak a gazdaság életre áll, nem áll se a kulturális, se a politikai se az oktatási, se semmilyen más dologra, se a, a, a viszonyokra, tehát például a vagyoni viszonyokra. Ugye ezeket az országokat valaha, mielőtt diktatúrák lettek volna, egy-két család kormányozta. Na most valószínűleg ez azért nem tett jót egy, egy társadalomnak, és, és ennek hosszú, hosszú távú hatása. Jó, akkor menjünk kis Amerikában, mi múlik azon, vagy mi, mi következik abból, hogy mi következhet abból, hogy ki milyen eredményt el van? Én most nem arra gondolok, összén szóval nem, nem Trump személyes sorsára gondolok, én arra gondolok, hogy vannak, vannak folyamatok. Tehát a, a Trump följövetele az egy, az egy hullám. Egy, egy, egy kicsit irracionális, kicsit populista, és egészen furcsa hullám. Azért Trump szemében egy olyan figura lett elnök, akit, a, a, aki normál körülmények között nem kerülhetett volna be a politikába. Olyan viszonyok alakultak ki például a, a, a társadalom mélyrétegeiben, hogy ö, a, ugye a fake news, hogy, hogy mi számít hírnek, hogy mi a tény, hogy, hogy mi az, aminek hatása van, ezek teljesen megszűntek a, a klasszikus formák között mozogni, ma már teljesen egy érzelmi alapon ö, politizáló társadalom vált az egyáltalán nem ilyen amerikai társadalom. Most arról az apróságról nem beszélve, hogy például a sajtószabadság, amely az amerikai társadalomnak a, az egyik legfontosabb pillére, az, az nem úgy roppant meg, hogy, hogy valaki betiltott volna valamit, vagy oligarchák megvették a sajtót, nem, hanem például a, a szociális média az az, amelyik megroppantja a... Az egész sajtóvilágot, mert megszűnik a... Megszűnik a Jó, de a... Gábor, most megint egy teljesen értelmetlen kérdés. A korábbi beszélgetések, vagy a 80-90-es években folytatott beszélgetések veled, vagy azon a területen, ahol te dolgozol a külpolitikában, tehát, hogy ugye a tengerészek azok nem tudom, előveszik a szextent, és azt valamilyen csillagra állítják, most nem fogok hülyeséget mondani, és ahhoz képest bemérik a hajó helyzetét. A kérdés az, hogy ebben alapvető változás állt -e be, és ha igen, akkor igen. valójában mindent újra kell írni, mit kell újra érni? mert ugye ez, ezt a, a kérdést veti fel leginkább. Alapvető változás, hát mondok egy egészen, De én azt kérdezem, hogy ha alapvető változás, akkor például mindaz az értékrendszer, ami benned van, és amit kidobni nem lehet belőled, mint egy szoftvert, nem lehet frissíteni téged a szónak ebben az értelmében, mennyire érzed magad idejét múltnak. Mennyire gondolod azt, hogyha nem tényekről beszélsz, hanem folyamatokról, és azokat pozitívnak vagy negatívnak értékeled, akkor sokkal inkább vagy szubjektív, mint korábban, mert közben hozzád képest elmozdult a világ, és te erről nem vagy hajlandó tudomást venni, vagy tudomást veszel, de azt mondod, hogy a te értékrendszered nem ennek megfelel, alakul és az emberek vegyék tudomásról, hogy te ezt így közvetíted. Ez valószínűleg mindig így volt. Azzal a kis, a kis különbséggel, hogy valamifajta konszenzus ö, létezett... Jó, de ha ez a közszenzus amit... felbumlik, akkor azért az nagygáz. Nagyon nagy gáz, igen. Mondok egy, egy egészen egyszerű példát. Valaha, ez még a 60-as, 70-es, hát még egy 60 ott már talán nem volt, volt a, voltak a fórumok, a külpolitikai fórumok. Ültek a külpolitikai szakértők, kaptak kérdéseket, beszéltek, mondtak, bölcs, kevésbé bölcs dolgat, hülyeséget, akármit, de ők voltak, a, ők voltak a szakértők, ez volt az a terep, ahol az emberek meghallgatták a dolgokat, vagy azt mondták, hogy ez hülyeség, vagy azt mondták, hogy ez igaz, vagy hümmögtek, vagy akármit. Ma már ilyen nincs. Ma már nincs különbség a között, hogy marcsinéni néni odasuk valamit marinéni fülébe, vagy, vagy a Facebookon megosz valamit, vagy megjelenjük a New York Times-ba. Nincs különbség. Ez a borzasztó, és ennyiben ez egy teljesen új világ, és erre én, mint, mint hagyományos újságíró, hát nagyon nehezen tudok reagálni, az egyetlen reagálás az, hogy a műsorosban beszélgetek <hállal> róla. Hogyan kell egymás mellé Marcinén és a New York Times? Hát azt akarom mondani, hogy, hogy az, a, az a szakmai szint, amit... A Times marad, de a Trump lesz a Marcinénik. Hát Trump már a marcsinének köszönheti Nekem. De most nem arról van szó, hogy a marcsinének köszönheti a létét, hanem hogy maga marcsinén bele is költözik a Trumpba. Persze, Trump, mint politikus, mint figura nem létezik. Mert a Trump ugye nem azt mondja, mint az X. nem tudom, Lajos mondta, hogy az állam én vagyok, hanem azt mondja, hogy én vagyok a valóság amit én valóságnak érzékelek, azt fogjátok ti valóságként érzékelni, kurvára mindegy, hogy egyébként a New York Times és a Nemes Gábor mit gondol erről? Így van, és hozzátesz még egy, egy nagyon veszélyes dolgot, amit mi már azért ismerünk, de a fiataloknak talán ez újdonság, a népén vagyok. Amerika én vagyok. Tehát ez, ez, ez az, amit, amit mi nekünk ugye megszólalnak ilyenkor vészsengők, hogy ezt már hallottuk, de úgy látszik, van ahol, van, ahol ez a vészsengő valamilyen módon kikapcsolódott, de visszatérve mégis Trump szemére, én nem gondolom, hogy Trumpnak a, a politikai ö, víziója az, az, az igazába fontos. De. Trump egy, egy hüvely, amelybe beköltöznek mindenfajta, ö, mindenfajta politikai irányzatok, mindenfajta érdekek, személyes érdekek is. Egy csomó politikai döntésénél nem nagyon lehet tudni, hogy mi áll a háttérben. Ö, még az is előfordul, hogy arról van szó, hogy, hogy egy, egy hoteljének abban valamelyik országban ö, jobb feltételeket akar szerezni. Tehát ö, ezek olyan dolgok, amelyek korábban is voltak valamilyen szinten, de, de az, hogy, hogy, hogy eluralják a politikát, hogy, hogy a politika kiszámíthatatlanná válik azért, mert, mert a tömeg. A tömeg lélek. Oké, okay, redzel van, de egyszer már kérdeztem, ennek a kiszámíthatatlansága korábban nem így másformában új konszolidálódott, hogy háború volt. Ez most hogyan konszolidálódik? Hogyan konszolidálódik nem. nagy konfliktus nélkül? Ne, nem tudom, csak egy, egy, egytől azért szeretnék óvni. Tehát azt hinni, hogy, hogy ez, egy, ez egy teljesen új, vagy, vagy, vagy itten, valami mivel állunk szemben, még soha nem volt volt egy euh, spanyol filozófus, ortegai gazetnek hívták, az megírta valamikor attán a 20-as években a Tömegek Lázadása című uh -huh. könyvét, amelyben gyakorlatilag fölvázolta azt, hogy akkor, amikor elkezdődnek ezek a tömegdemokráciát, amikor a tömegek politikai szerepet kapnak, mert korábban nem kaptak semmilyen szerepet, senkit nem érdekeltek a tömegek, kivéve amikor forradalmat csináltak, de hát azért az hála Istennek évszázadokon keresztül nem fordít elő És de most a tömegek hirtelen megjelentek, és a tömegek mozgásának ö, ö, vannak sajátosságai, ö, bizony néha nagyon kellemetlen sajátosságai. Mondom, ezt a 20-es években felfedette Ortegei Gasset, ö, Még akkor nem volt fasizmus, illetve akkor, akkor kezdett el, talán akkor kezdődött, ugye, a akkor az a, a olasz fasizmus már volt, de, de még német fasizmusnak híre van nem volt. Igen, a dolgok egyrészt ismétlődnek, másrészt teljesen új formát öltenek. Valahogy mindig lesz, tehát úgy még soha nem volt, hogy, hogy ne legyen. Igen. És még egy, vala, még egy alapvető dolog van, mindig minden másképp történik. Tehát ha meggondolod, hogy tíz évvel ezelőtt mi volt az, amitől féltél, mi volt az, amitől tartottál, mi volt az, ami, ami, ami akkor egy ilyen reggeli műsorban foglalkoztatott, az, az, az, ma, az, az ma már sehol nincs. Egészen másképp alakultak a dolgok, jobban, rosszabbul, az egy más kérdés, de, de ma már ebben a világban akár egy évre se lehet előre látni semmit. Ilyen nagy tendenciákat lehet látni, és ezt mondom, hogy ez a nagy populista hullám, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mikor fullad ki, mert kifullad, mert, mert ennek a populizmusnak valamit hoznia kell. Ugye a, a, a német fasiszta populista hullám ott fulladt ki, hogy a világháború után Németország kicsit elpusztult. Hát jó lenne, hogyha... Hát, a tehát, a jó, következő... de hát akkor most ott ugrálunk, ahol én kérdeztem, hogy, hogy ez egyébként természetesen nem nagy kataklizma nélkül, hogyan fog majd de erről majd talállek közel. Jövő kimaradunk, mert a sarkamat fogja megműteni a hangod, abban a reményben, hogy legközelebb, amikor találkozunk, már nem fogok sántikálni mellett ott, melletted ott az etele úton, de utána remélhetőleg már rendelkezésre Jó, remélem, hogy akkor majd a sarkadra áll. a <gül> csokoltatlak. Szia! Nemes Gábor, hallottak. 061 489 099 és 3677 1 egy Akarnak tőlem még valamit, mert egyébként fogom magam és elmegyek drink to kill a down the, Must be the Irish blood, fight to vietnam you először <Szorazisa> B Nu99 36 egy Ha nem, hát nem. Elköszönök akkor önöktől. 0614890999 és 06367116 és senki többet? Én itt vagyok. Mint ahogy itt voltam az elmúlt két órában, miután nagy nehezen értem. He sees semmi semmi. his a ring to wash her hands. She only brings him out to show her friends. Tudat vagyok, de hát akalmaskodnom kell a néphez. kell a néphez. Ne, akkor feladok néhány SMS-t, aztán elmegyek. Húzom itt az időt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó volt a műsor. Most munkahelyről kell, mert hegedülni kell, és utána negyed hegedő órára. Ha hegedülni kell, akkor hegedülni kell. Why? Why mi a hompolával egy ideje már együtt vagyok, de ő még sose kellett fel, úgyhogy most föl kell, mert most hegedülnie kell, de most ugye elképzelem. Hompola és a hegedű. De még a trombitai szoba jött, abban könnyebb felkelni. Hangosabb. De ez egy jó mondat volt, zseniális volt. Minden reggel zseniális a maga Köszönöm a önkormányzatnak, Mit szólnak hozzá? Nem biztos el akartam volna olvasni, hogy milyen SMS-t írtam zuglónak, de most, hogy nem kérdezték meg, most már nem jutott eszembe, hogy elmondjam. Pedig ezt most két helyre is elküldöm. Pola, akarod, csak neked elmondtam, hogy mit küldtem, mert bár te ilyenkor értekezni szoktál. Hát elköszönök Önöktől. Mindenki elment hegedülni. Van ez így? Jó reggelt! Jó reggelt, Ivánok! Elmondom már, el, hogy mit mi küldöttel esemesben. Azt küldtem el SMS-ben, hogy tenne-e Zugló egy bátortalan kísérletet arra, ahogy azt a többi önkormányzat magától megteszi és kifizet. Teljesen jó a kérdés. Köszönöm szépen. Egyedül Zugló az, amelyik. Ezt az sms küldtem el. Nem fogom azzal szórakoztatni Önöket, bár időnként megteszem, hogy elmondjam, hogy milyen egy egyszemélyes üzemként létezni kejfejancsiban, de ahhoz például ezek az SMS-ek sajnos, vagy hála Istennek megfelelő rész aláhúzandó hozzátartoznak. Én a tegnapi műsort nagyon szerettem, és a mai műsort is nagyon szerettem, más-más módon. Akar tőlem még bárki bármit? vagy el vagyok engedve. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás drága barátaim. valaki felív, akkor még elmesélek egy történetet, ami éppen most történt meg velem, de ha nem, akkor elköszönök. Jó, elmondom, egy Facebook ismerősöm, akivel nincs közvetlen kapcsolatom, egy híres média személyiség könyvelőt keres, és azt írja, hogy írja, ha valaki tud, akkor írja neki privátban. És egy másodpercre arra gondoltam, hogy az az iroda, akiknek én az ügyfelük vagyok, azoknak megadom a telefonszámát, vagy kiközvetítem, és aztán hirtelen rájöttem arra, hogy... Tehát az egész Facebook, tehát rájöttem arra, hogy én ezt nem teszem meg. De nem azért, tehát hogyha fölhívna a telefonon, akkor elgondolkodnék rajta. De így most hirtelen, ha, és ha megkérdezem, mi a különbség, nem tudok rá jól válaszolni, éppen már elkezdtem írni, amikor rájöttem arra, hogy én nem fogok írni, nem tudom mennyire vagyok érthető. Érthető teljesen az ilyen kommentekbe, az ilyen felkérésekbe, hogyha rásánom esetleg én is maga a maximum privátba írom. Nem de privátban sem, tehát ugye olvasok. Hát, igen. Hát. Értem. Maximum abba, de abba sem. Így van. Ezt, ezt Ezt történt. Ez valami kéne jó szám volt, most már ilyen szenvedés közeli ez is. Nagyon szerettem én ezt a Johnny Mitchell-t. Na jó. Nem árulom, amit tovább a Petrezseimet, elköszönök. Valonnan olyan rántást szag jön be, hogy arra szavak nincsenek. Vagy vannak szavak, de azokat most nem idéznem. Viszont hallásra, minden műsor, kísérleti műsor és minden adás utolsó adás, hogyha netán ez nem az utolsó volt, amire Ipanyi esély van, mint az ellenkezőjére, akkor holnap találkozunk. Ha nem, akkor... Laci,